Det är med stor glädje. Jag önskar er varmt välkomna till avsnitt 50, femma nolla av podcasten som bär namnet Tid för podd och som är den första svenska podcasten om James Bond. Och precis som för 50 avsnitt så är vi fyra personer som medverkar idag och jag heter Emil och vad heter ni andra? Ja, då heter jag. Jag heter Rickard. Och Emanuel heter jag, och hur är läget med er den här jubileumsdagen? Jag är sjuk. Punkt. Trist. Punkt. Ja, det är allt. <laughs> Nej, men det är som det är. <clears throat> ja, men eh, vi hade en helg senast mm. som var trevlig. Det är väldigt trevligt. Vi har varit ifrån varandra ungefär 16 timmar på ett, ungefär. Så det känns det känns som att man har startat upp idag när vi inte har träffats på så tid. Ja, faktiskt. Du måste, du måste sluta med de där konstpauserna, Rickard. Jag blir frustrerad. Ja då. Vi hade en helg och sen så lång paus. Bå, ja, ja, vi hade ju en. Jag fick ett finger. Nej, det var ju ingen konstpaus för jag tänkte ju inte fortsätta säga någonting. Nej. <hör> då blir det ännu konstigare. Man brukar, brukar ha en helg när vi sitter så på måndag förmiddag. Ja, vi hade en helg här, oavsett vad vi har gjort. Men har ja, vi hade en helg tillsammans kanske vi tydligt? Jag tror folk är medvetna om hur veckans konstellation ser ut. Det vet man inte. Vi vet ju att åren kan vara korta så att veckorna kan också vara konstiga. Det är måndag, fredag och sen lördag, söndag också. Framförallt vet då vill lyssnarna inte när vi spelar in. Nej. De får ju tänka lite själva, för fan. Oavsett har vi haft en helg visserligen, men... Ja. ja, ja. Eller Alltså för att förtydliga för lyssnare, det har alltså gått en helg. Ja. ja Så ni är med på det, bra. Ja, men det, det är rätt bra med mig ändå. Det är som sagt, efter den här helgen så känner jag mig, inte på nytt född, det hade varit konstigt, men jag känner mig energisk igen. Och mm. eh, det är skinande sol ut i plusgrader, så jag funderar väl på att gå ut och göra någonting efter den här inspelningen. Det är pilemarisk. Jag, ja, gå ut och greja lite i snövallarna ja, bygga en iglo mm, bland annat, hur är det med Rickard då? det är ju ja men, ja men det är bra, jag har bara tänkt tillbaka på vi, vi firade ju faktiskt påsk genom att titta på Octopussy den nya traditionen mm. det var ju det var en, en perfekt film egentligen och se så där i goda vänners lag ja verkligen, och särskilt när det är i en sån situation och sen är det påsk det är ju bara slå av gärna lite och bara njuta av av filmen är bara dundra på. Faktiskt. Det är en film som man bara kan slå på och hänga med i. Hänga med på en resa bara. Men annars känner jag lite liknande som du är man. Jag, man. jag har gått igenom lite ett stålbad som man känner sig levande igen. Det är fantastiskt. Ett stålbad. När det kändes så i fredags och lördags när du kom hem. Då hade du gått igenom stålbad. Ja, faktiskt. Jag... Jag gjorde en, jag gjorde en eh, riktig Jesusresa i återuppstod på tredje dag <laughs> Ja, men det var, det, var, det var verkligen så Det, det kändes verkligen som att du hade blivit korsfest <laughs> Perfekt Blir korsfest på långfredagen Och sen bara oh. Oh, herregud alltså Vi ro rollspelade kors, eh, korsfest alltså. Vi rollspelade påsk på Östersjön Det är fantastiskt Och med, med de orden skulle vi dra igång kanske det, Nej, inte med de orden än för vi har en uppdatering vi måste göra eh, innan vi går in på dagens avsnitt. Mm -hmm. Vi skickade iväg ett mejl till TV4 oh. som vi inte har fått svar på. Okay. Angående det som vi pratade om i förra avsnittet med Kassinerian 54 och rättighetsfrågorna och eh, att vi om de borde visa det till att börja mm. med. Eller de, de ska visa det tycker vi. Och eh, alltså ja, Jag kan väl inte säga att jag är förvånad. Det känns som att att eh, TV4 har extremt lite svar på mejlaura. Så, så länge man inte heter Parnevik så är det enda chansen att få svar från TV4 att typ vara kränkt över att de har sagt fitta i parlamentet, annars får man inget svar. Nej. De har ju fullt gå med alla MeToo-anklagelser så att det, de har nog inte... Ja. Prioriteringen av CR54-rättigheterna ligger nog inte högst upp. Tror jag. jag tänker att det sitter några praktikanter och tittar på mejla och ser något som bara, vad fan är det här? Äh, det inte skrä äh, precis, skräp in direkt ja, ja. De orkar inte ens läsa Vad som egentligen står liksom. ja, Exakt, de 24 har extremt lite mejla Och så svarar de ju inte mejl på Som gäller rättigheter av någon gammal 50-tals tv-pjäs Som de inte ens visste existerade Nej, så är Men med det sagt Så kan vi gå in på dagens avsnitt För det är ju som sagt ett eh, jubileum idag Nämligen avsnitt 50 Och eh, vad passar då bättre än att eh, Inte snacka om Bond? <laughs> du Så... snackar om oss. <laughs> Exakt. Ett helt avsnitt om oss. Nej, men vi ska givetvis snacka om, om i stort sett all den inverkan som Bond har haft på Populärkultur och andra filmer. Så det är helt enkelt tid för hyllningar och jubileum. Känns roligt. Faktiskt. Nu, vi körde ju parodier här om avsnittet, några avsnitt sedan. Nu är det hyllningar det är lite liknande, men det känns som att vi samtidigt... Ja, det är andra filmer framför allt. Ja, the stakes have gone up. Ja, exakt. Och det är lite mer... Kan man säga kärlek bakom de här filmerna? Det är lite mer oh, det, det hyllningar på ett sätt mm. Parodier har ju någonstans ändå en lite negativ klang i så att de vill göra ner förlagen eller på något sätt göra sig rolig på förlagen Här är det ändå någon som vill höja upp förlagen och det är alltid roligt sett från vårt perspektiv. Alltså, det beror på hur man ser också att alltså, De som gör parodifilmer över Bond har ju ofta en väldigt stor kärlek till Bond mm. och gör ju också... De parodierna är väldigt liksom, godhjärtade, liksom eh, baktankar. liksom. baktankar om man säger. Det är, det är ju inte sällan att de vill göra ner Bond. De vill ju. Nej, då blir det ju ofta inte så bra, heller. Samtidigt så känns det lite som att när, när man ska ta sig an och snacka om de här filmerna så vill man ta på sig lite finare hanskar än när man ska snacka om Austin Powers eller Johnny English. Ja, absolut. Det finns lite mer tyngd i det. Absolut. Men om vi ska bortse från det faktum att. Bond är världens mest framgångsrika filmserie. Vad är det som, som gör att man tittar väldigt mycket på Bond- och vad är det med Bond som man försöker efterlikna- och som ja, gör att man just väljer att titta på det? Men alltså, på, på, på 60-talet så tror jag... Alltså, hela den här agenthypen- där, där känns det som att det mycket handlade om pengar. Alltså, det gjordes ju väl väldigt mycket skräp, om man säger så. Men sen finns det ju de som faktiskt... Tog inspiration på ett, på ett positivt sätt. Och just fann inspiration i hur Bond som karaktär och hur Bond-filmerna porträtterades. Just det här att, att göra filmerna lite, lite över verkligheten. Lite. Eh, just resa ut i världen, alltså att man ville göra filmerna till något lite, lite mer. En, till exempel John Le Carré är ju liksom Jan antites mm. det är liksom det är väldigt mycket London det är England det är Sovjet det är grått och ganska mörkt och liksom egentligen okarismatiska människor i en spännande värld medan Bond är något helt annat och det var väl därför du fick genomslag för det är en väldigt cinematisk spin på hela spionvärlden lite augmenterad upphöjd liksom. och det jag tror att eh, det gjorde stort avtryck på andra filmskapare framförallt på 60-talet Det känns eh, överlag som nu när du säger att just de idealen som du, eller ideal men just den, den typen av film passar väldigt mycket bra in i de 60-tals ideal som var där och då att det var väldigt mycket rock'n'roll. Det var Beatles som bara röjde sönder. Och eh, det var en Batman som tog över USA. Det var väldigt mycket det här att bara, bara köra på och göra någonting. Mm. Ja, men lite rock'n'roll. Och Bond kanske var lite mer rock'n'roll än, än det du nämnde med Lekarie och så vidare. Gasen i botten liksom. Ja, jag vet inte. Jo, men så är det nog. Jag tror att det var väldigt... Eh, vad heter det? Just eh, 60-talet att det var väldigt liksom... Ja, men en ny era på något sätt. Att det var... Dels så var det ju liksom rätt i tiden med... All eh, kärnvapen eh, Rädsla och liksom Agenter överhuvudtaget var liksom på tapeten Så att jag tror att det var en, Det låg ju väldigt rätt i tiden också Just på 60-talet i alla fall <laughs> det var ju just ja, men just som säger, det är nog väldigt sant Alltså, det var väl eh, När var Kubakrisen? 60, 61, typ 61, 62 Ja det var ju liksom Riktigt så Då drog kalla kriget liksom igång På riktigt mm. Uh, grisbukten liksom. Ja och då, då blir ju liksom agenter, spionverksamhet står ju i centrum. Och att då plocka det och göra något eh, som bond som är lite tillspetsat tror jag eh, publiken verkligen eh, kunde anamma. Och då... Då är frågan, det, är liksom, det är delvis att det ligger i tiden att göra såna här filmer men att Bond kom först eller snarare fick genomslag först det gör ju att det är det folk tittar på. Bond är en värld där det alltid är två minuter till min natt, men det känns sexigt att det är? <laughs> ja. <laughs> ja. väldigt speciell syn på det. Ja, men särskilt är att Bond låg ju framkant under hela 60-talet. Bond var ju inte mm. en följare utan det var en serie folk följde. Menar, ja. nu tar vi... Vi kan ta Star Wars på 70-talet, vi kan inte Indiana Jones på 80-talet och så vidare och så vidare. Men just på 60-talet var Bond i framkant. Och det, ledare liksom. Exakt, och det gjorde att folk som ville tjäna enkla pengar, de såg till den som ledde. Och det var ju Bond. Så att egentligen hade det kunnat vara det, vad som helst. Men eh, som ni säger så kom ju Bond väldigt rätt i tiden med Kubakrisen, vad gäller kriget i stort. 60 talets ja. nya ideal, allting. Och då kommer en, här kostymkläda i helheten som visserligen representerar en regering- men som ändå har den här fattu attityden som ändå accepterades av, av unga och lite äldre på den här tiden. Men varför? Men varför var just Bond i framkant? Då? Om vi liksom kommer in till själva kärnan. Vad var var just med det där. Vad var det som gjorde att de var i framkanton som man ville ha? Ja, tempot i filmerna som var väldigt rapt, på ett sätt som filmer från den tiden inte egentligen är. Uh, estetiken rent allmänt, vi får se snar. Platser, vi får se snygga människor. Det är roligt. Och sen särskilt så tror jag just det här spänningsmomentet. Det är folk som dör lite kors och tvärs utan att egentligen tillräckligt riktigt ta skada. Och det är folk som ligger med varandra. Och det bjuds på en miljö av människor på sätt som kanske vanligtvis inte fick se. På ett väldigt tillåtande sätt. Det är lite som Gran Canaria-resan då? Helt ja, <laughs> ja, exakt. Det var <laughs> en flykt för människor som levde kanske i övrigt lite tråkigare liv. Eller levde ett liv ja. som... Som var väldigt ordinärt bara. Så är det. Jag tror också att det var liksom utmanande ändå. Liksom bröt eh, många gränser med sex och våld och sånt som man inte hade sett jättemycket förut då. Liksom. Tror jag också var viktigt. Att folk ville se något som inte var liksom helt ja, men, gjort förut. Liksom. Ja absolut. Det är spännande när det är lite förbjudet. Så det pratade vi Exakt. om i senaste avsnittet med Casino Real för 54 bara det att tortyrscenen i slutet på den filmen var spännande för de på 50-talet i USA. Och säger ju en del om vilken nivå bästvärldens befolkning kanske låg i den kulturellt. Att sånt var förbjudet verkligen. Och så kommer Bond i Dr. No mm. ett par år senare och bara bränner ner alla gränser för vad som är tillåtet i till mainstreamfilmer. Ja men det är väl just det här som vi har pratat om förut. att Det, det är något, som att Bond, allting blir så rätt och passar så rätt alltså om man tänker hela eh, dels väl liksom hur, hur världen såg ut då kalla kriget folk börjar oroa sig för kärnvapenhot alltså hela den liksom rörelsen tillsammans med liksom att Bond kommer in just där och gör helt nytt eh, och visar upp också liksom biofilm på ett väldigt nytt sätt eh, med miljöer och hur man liksom porträtterar vår lite hemska kalla kriget värld på ett positivt sätt tror jag folk tilltar och av. Och när, mm. och när det är uppenbart då funkar för biopubliken så, så hakar ju folk på. Precis som samma sak som vi är nu. Marvel börjar göra eh, storsakna superhjältefilmer som funkar. Och då ska mm. alla med på tåget Och nu är vi i en situation där vi inte riktigt vet Om de funkar längre Nej, exakt ja. <laughs> eh, Och det Som väl Bond var tidigt 70-tal Går det här liksom fortfarande Är det relevant Ja. Eh, och så är det, kommer, ja, Så kommer några Fortsätta göra lite Superhjältefilmer och så kommer Några få superhjälteserier Hålla sig kvar och funka. Men det är ju som, som western-genren också. Liksom. Ja, exakt. Att det blev ju liksom svinstort ett par år på 60-talet och sen 70-talet också ganska stort. Sen dog det ju på 80- och 90-talet och liksom är helt ute i princip. Så att det går ju i cykler liksom. Ja, så här stora biofilmer de lever ju på känslan av att Människor sluter upp runt någonting- och det är så kollektivt. Man kan sitta i en så och alla upplever samma sak. och Då är det viktigt att filmer man tittar på- spelar, kanske inte nödvändigtvis spelar tiden men att det spelar en känsla som ändå råder. Och Bond lyckades ju verkligen med det- från 62 till 69 framför allt. Och, och som sagt, folk vill ju tjäna pengar på det. Men just det där, det är kollektivt. att Här har vi någon som representerar västvärlden- och gör det väldigt, väldigt snyggt bara- och det uppstrattades, definitivt. Ja, om vi ska snacka western så kom det ju extremt mycket... Eh, om det kom mycket spaghetti western så kom det ju mycket spaghetti spioner under 60-talet, om man mm. ska säga så. Ja, så är det. ja, det gjorde Jävlar, ja, det gjorde Då hade det blivit ett, ett långt avsnitt om vi ska gå igenom alla dem. Mm -hmm. Ja, men så fort man googlar lite på... När vi, ja, när vi satt och kollade här om dagen på en av OSS-filmerna tillsammans så googlade jag runt lite på några skådespelare. Och varje skådespelare så är de också med under samma tid ungefär i någon annan konstig Agent 101, Agent 550. Alltså det, det är liksom överallt. Och allt det där är liksom mellan typ 65 och 68, ja, 9, någonting. Mm. Så att det är. Ett enormt genomslag eh, hade ju Bond. Men det som är intressant är... Om man spinnar vidare in på 70-talet... Eh, ja, det, vi kommer in på det vi ska prata om. Men inte fasken... Finns det många eh, filmer som är inspirerade av Bond på 70-talet? Nej. Nej alltså, Jag kan inte dra en ur alls nästan. Spionagentfilmer på 70-talet det var ju liksom... Snarare med... Dirty Harry, liksom. Ja, no, precis. Parallax-effekt med All the Presidents Men med Robert Redford och Dustin Hoffman. så här ruffiga, precis. amerikanska, mm. realistiska filmer där det är liksom nere på marken där människor blöder och svettas så det är riktigt hemskt bara. Ja, men lite det här John Le Carré-stilen, liksom. Ja, det blev ju mer smutsigt på 70-talet, liksom. Ja, precis. Och det kom ju också två eh, John Le Carré-tv-serier på 70-talet i England. Som vi inte ska prata om. Eller Guinness, va? Ja, precis. Ja. Eh, väldigt bra, för övrigt. Men skitsamma. Men det här med att det inte kom så mycket spionfilmer det kan man ju... Man kan ju nästan se i bons utveckling med för de gick ju också från att vara mer spion till att äventyrsfilmer. Precis, och då kommer vi ju sen in på 80-talet. Och det var inte längre häftigt när folk representerade regeringar och sånt med tanke på allt som hände i USA på 70-talet. Så Då var det snarare folk som var emot regeringar. Och då blev vi ju hemliga agenter i princip med det irrelevanta i... I det kulturella sammanhanget. Ja, det har intressant eh, faktiskt. Men eh, vi, har ju red, vi har ju pratat väldigt mycket om vad Bond har inspirerat och allt som har kommit efter Bond. Men det fanns ju faktiskt både böcker och eh, filmer som var före Bond och som fortsatte att komma under den tiden som Bond, som Bond slog igenom. Mm. Så vi kan väl börja den änden hur, hur vi kan se hur de förändrades. Och du nämnde ju en. OSS. Ja, um, det är ju rätt för vi... Det var ju du och jag, Emil. Vi satt oss och kollade på... Uh, har du tittat i huvudet? Jag kommer inte... Bancoa Bangkok heter det 6. Sex... Yes, Banko Bangkok. Men det är mycket märkliga engelska namnet Shadow of Evil. <laughs> ja Från 63... 64? 64. 64. Uh, det vill säga innan Bond slog stort i världen. Uh, och man kan ju säga att visst den har ju drag av Bond för att det är en agent som åker ut i världen och eh, sådär men stilistiskt så ligger de ju långt efter det Dr. No gjorde två år tidigare eller vad håller du med om det Emil? Ja så alltså det här är ju någonting, någonting helt annat på egentligen alla plan i eh, hur de framställer miljöerna allting det är Ja, jag tycker det verkligen är något helt annorlunda. Precis, och sen den vi kollade på här häromdagen uh, Att utkör Tokyo. <laughs> <laughs> uh, när kom den? 68? Sex. 66 till och med. Uh, yes. Put terror in Tokyo, så kan jag säga den, den titeln med. Nej, men just, det har gått två år mellan de två uh, OSS-filmerna då, som vi har sett. Och mm. uh, Däremellan så har det hunnit komma Goldfinger och Thunderball och det har, liksom, det har förändrat den eh, OSS-filmserien totalt för att eh, 66-filmen som spelades i Tokyo, det, det är ju nästan så nära Bond man kan komma på många sätt. Ja. Ni som inte, eh, Otto och Manu, ni har inte sett den första då, eh, Bangko banco Nej. Men vad tyckte ni om, eller hur tycker ni att Tokyo-filmen? <laughs> att Tokyo stod sig som bondfilm om man ska säga så. Ja, alltså. Den, man såg ju helt klart alltså, att det var egentligen som du sa, så nära man kan komma en bondfilm egentligen. Men jag tycker det var, den var extremt, alltså estetiskt snygg och tilltalande liksom. Och Ja, nej, det är ju. Det är ju väldigt tydligt att de. <laughs> ja, Goldfinger och Thunderbolt hade extrem inverkan på, på agentfilmerna. Um, det var ju då det egentligen kickade igång när Thunderbolt kom. Och det kom extremt många agentfilmer. Så att det, nej, men det är ju. Det är väldigt tydligt att det. Att det uh, ja, inspirerade dem väldigt mycket. Så jag tyckte det var. Nej, men jag tyckte det var helt okej. Okay. Var inte i stil med. Det var inte i klass med bondfilmerna tycker jag men rent stilistiskt var det ju väldigt likt. Mm. Ja, alltså det bondfilmerna från den tiden lyckades väldigt bra men det var riktigt internationella. De kändes inte särskilt brittiskt eller amerikanska eller någonting utan de var liksom filmer för världen. Den här kändes istället väldigt europeisk eller snarare väldigt fransk och det är det nu i visserligen så det är därför. Men att de har liksom inte fått bort den där franska känslan som, som sju genom hela filmen Den ser ju ut som franska filmer från den här tiden. Mm. färgval, tempo hur skådespelarna ser ut för sig och vi har den här känslan av att fransmän gör filmen på ett annat sätt de lår ju väldigt mycket framkant i stort när det gäller film på den här tiden men att eh, som bondfilm så håller den ju inte alls särskilt och det har ju mest att göra med hur den ser ut och tempot och så där. men om man ser det rent underhållningsmässigt och så, så tycker jag att den var riktigt, riktigt bra men det säger ju en hel del också om att de tar den här ändå rätt etablerade karaktären som hade funnits en bra tid innan Bond och väljer att vinkla om allting ut efter hur Goldfinger då specifikt var. Men ja, det är intressant att se det väldigt tidstypiska dokument ändå, hur filmen på den tiden såg ut och hur filmerna är snarare hur filmmakarna som såg Bond tänkte Så här vill jag göra min film Hur de tolkar Bond och hela fenomenet När Bond ändå var i sin linda rent cinematiskt Men att eh, ja, när jag såg den här filmen så blev jag väldigt Väldigt positivt inställd Jag kände igen att jag ville se mer av den här karaktären Men sen har jag också förstått att det är väldigt många filmer Och det är väldigt många spelare som porträtterar huvudrollen och att det kanske är lite hit och miss Beroende på vilket man väljer. Men det vet ju Emil och Rickard med dem. Jag minns, jag minns det du sa när, när vi tittade på, på filmen att du vill leva i den här filmen. Ja. Och jag skrev egentligen under på allting du säger. Alltså den här filmen är det är en av de snyggaste filmer jag någonsin har sett. Den är bara estetiskt jättefin. Den är vacker. Och jag, jag tyckte också den var, var riktigt bra. Sen ska man slänga in den i, i Bondvärlden och dubba om den så hade den ju inte riktigt stått sig, men det är också vad ska man säga, den, även om den är väldigt tydligt inspirerad av Bond så gör den ju fortfarande lite sitt egna och precis som du säger, den känns extremt europeisk på ett sätt som Bond aldrig gör mm. men, nej, men jag tyckte den var väldigt sevärd, bara, bara liksom titta på den bara, bara, ni kan bara ha en på av ljudet om ni så vill för den är jättefin Ganska skön detektivstory Väldigt, väldigt mycket dialog. Den är inte så action actionpackad som Bondar. Nej. Så väldigt mycket dialog, väldigt mycket undersökningar- fråga personer, mycket sånt. Så det är ju mm. lite annorlunda på det sättet. Men jag tyckte faktiskt att den höll ihop väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag man ser ganska tydligt också- för två saker som där jag tycker filmen inte funkar- är dels klippningen- och då kan man också- då förstår man hur, hur viktig Peter Hunt var för bond som införde det där rappa- eh, också sättet att klippa en film. För att när man kollar på- till exempel, vi kan ta ha Young Live Twice- som också utspelar sig i Japan. Alltså det- den är ju- filmen är väl till och med längre än- OSS-filmen- men känns rappare. Eh, för den liksom- han klipper alltid vidare hela tiden- Eh, och dels musiken John Barry som, alltså, det, går ju inte, det, det är som natt och dag För att det är Det är en fransk tonsättare på OSS Som, ja jag vet inte riktigt vad Han han inspireras inte av John Barry Utan det, det är ju Kontemporär Fransk filmmusik Och det görs inte riktigt Jaha, alltså plocka Framförallt, plocka, fram, framförallt så är det extremt lite musik Ja, också väldigt mycket liksom typ jag vet inte om det är autentisk japansk musik men där det verkligen låter ja, verkligen låter japansk medan John Berger då tog ett japanskt sound och omsatte det i ja, symfoniorkester typ mm. Jag vill spinna vidare lite på klippningen för jag håller med den är absolut inte lika rapp som en som en bond men om vi ska gå tillbaka till Bankoa Bangkok som jag faktiskt vill göra ja. så är ju Tokyo och Tokyo-filmen vill jag säga kort och gott Den är ju Alltså den är ju OSS Den är ju Quantum of Solace jämförelse alltså. ja, ja, alltså Den är ju <laughs> för Bangkok, Bangkok Det är framförallt två scener som verkligen Alltså det är bland det mest bizariga någonsin har sett <laughs> Ja vi satt och tittade på varandra och Vad va är det som ja. Ja, det, det är först när han blir Han blir Vad blir han? Drågad på ett hotell Och ska han föras till ett gömställe Ute i typ djungeln eller någonting. <laughs> ja, och det. alltså bara, bara promenaden från det att det kommer folk på gatan, ska upp till hotellet om ta honom och för ut honom i bilen. Bara där visar de i stort sett allt ifrån. alltså Hur skurkarna står så och liksom väntar på hissen? <laughs> <Just>. <laughs> och sen visar de i stort sett varje moment på resan vägen oh. dit ut och ringer en liksom, kort bilfärd. Vi snackar bil ut till en båt, lasta över honom i båten åka båtläggs liksom en flod, lasta över till en bil åka ut i djungeln. Alltså den där resan den var... Det är helt bizarrt. Det är... Alltså det... Ja, men jag tycker det är intressant att man, liksom, man har filmat, gjort sin film och man har någon rough cut som är två och någonting och så tittar man igenom och bara, ja men vi behåller det här. För det känns ändå relevant. Exakt. Det, det, det är liksom, de behöll exakt allting som de filmade. Det är så men lägg in det så här. Bara, vi, vi lägger och sen klipper vi ner det. Och sen bara struntar de i att klippa ner det. <laughs> det, är, det är konstigt. alltså. Och, och sen så är det på slutet när det är liksom klimax och de ska gå runt på basen. Och det, då visar de verkligen alla promenader, det är någon där OSS kommer in och sen så alla, vad är det, hängsmän eller vad? Jag vet inte bara, vetenskapsmän som är samman på ett möte och sen ska gå därifrån. Och de visar hela promenaden. Liksom hur alla går ner för en trappa. Och det är många personer. Det är typ 50-60 personer. De visar från första till sista personer som går ner för trappan. Alltså det är, det är helt helt bizart. Ja, det är. det, det, det, det ja. Jag, jag kollar lite nu om filmen nu när du pratar om den och jag, jag blev fan sugen på att se den. den. var Även om jag förstår att den är helt annorlunda mot den vi såg i halvdagen så... Jäklar, det känns, det känns lovande utifrån det du har berättat om på något vrickat sätt. Ja, men, med det, men det, med det jag sagt så tror jag väl att vi var ganska överens om när vi var färdiga med den att det finns en bra film där i men den blir totalt massakerad av att den är i stort sett en halvtimme för lång och den halvtimmen kan man i stort sett kapa på bara scener som är med i filmen. Man behöver inte ens liksom ta bort en hel scen, man kan bara kapa dö utrymme. Ja, jag hade några stunder där där jag bara... Ja, det, nej, jag pillade lite för mycket på telefonen för att det, det, jag, jag kunde inte hålla intresset uppe liksom rakt igenom. Nej. Det är svårt med den mm. filmen. Men det finns en bra film som kanske vill ut ja. men det, det gick inte att med glasögon från 2018 så var det jättesvårt att se filmen ja, nej, Jag tänkte bara snabbt om klippningen där för att två olika saker det är egentligen att klippningen utvecklades otroligt mycket på 60-talet dels, dels i Frankrike framförallt där de verkligen experimenterade med klippningen Godard och Truffaut de här killarna som ville på att göra filmer på löpande band som bara slängde ut nya grejer kors och tvärs och bara förde fram filmspråket otroligt och det gjorde att de här äldre som gjorde antar jag, som gjorde OSS inte riktigt hängde med och det gör ju att filmerna om man ställer mot bondfilmer och andra filmer att de ser väldigt gamla ut. Medan om den hade kommit tio år tidigare så hade den förmodligen sett väldigt naturligt ut. Och sen, sen en annan sak jag tänkte på just när det gäller den vi såg häromdagen så vet jag inte hur det funkar med hur censuren var i Frankrike på den här tiden till skillnad från nu var England för att Bondfilmerna är väldigt tillåtande vad de visar rent våldsmässigt och sexuellt och så, medan i den här så var det ju väldigt restriktivt. Vi fick inte se så mycket action, vi fick inte se liksom när de låg med varandra. och Så här. Så jag bara antar att de hade större restriktioner över sig, rent generellt, och det gör ju att det saknar lite udd. Om man jämför med Goldfinger till exempel. Förutom att vi får se en man bli hängd i en telefonsladd. Oh just det. <laughs> det kom, kom Som från... är mer brutalt än något i någon av Bondfilmerna på samma tid. Ja, kom från ingenstans. Nej men nu när du säger det. Alltså, det antyds i stort sett att OSS ligger med typ allt och alla i filmen. Men man får inte se en enda kyss i stort sett. Nej. Jag någon. Det är väldigt, väldigt lite sex Får egentligen vara en film som osar sex Ja, ja alltså han, han Stöter ju på allt han ser Och han lyckas också det är liksom, Där är det nästan parodiskt Men sen vet jag ju för sig inte Hur när heller så det kanske är så att han Han är så, nu har ju bara sett den här Och de här två nya OSS-filmerna alltså. Men det är intressant också hur Jag vet inte vad du Emil tyckte om Han som spelade eh, Ja vad fan heter den nu då om jag inte ska säga kodnamnet. Hubert Bonnecer de la Bath. Ja, just det. Jag, jag, han gjorde ju inte något jätteavtryck på mig, han som spelade i den första vi såg. Bancoa Bangkok. Nej, inte på mig heller. Precis. Eh, och sen bytte de ju ut honom mot Frederick Fredrik Stafford. Eller Friedrich Ströbel von Stein. Så <laughs> jävla bra namn. Ja. Ehm. Och det är ju tydligt att de vill, ville ha någon som var mer Sean connery -aktig. Ja, det håller, håller jag med om. Men bara för innan vi snackar om han. De gjorde ju en lejsenby innan Ion gjorde en lejsenby. Ja, exakt. Om vi bara ska ta den jättekort. Hur ja, de fick det är då den här, han var en tjeckisk skådespelare som flyttade till, till Australien. Och när han var det är alltså den här Frederick Stafford som han döpte om sig till när han kom till Australien. Eh, 1964 så var han på semester i Bangkok där de spelade in eh, OSS-filmen Bangkok, Bangkok och regissören till lika producenten såg honom och tänkte att han ser ju bra ut vill du vara med i nästa film eh, så att han blev den nya hurås eh, i eh, två filmer 65 och 66 Du har hans filmdebut också, va? ja jag tror det tro. alltså, Hur kan man börja välja någon när hon är på semester och <laughs> Liksom helt han var, han var gift med en skådespelerska Men hon, ja, hon har inte varit i närheten av OSS Så det tror jag bara var en slump Men ja nej, det är också men han har ju utstrålning, swagger Han är snygg liksom... ja, ja, På mig så gjorde han ett jättestort intryck Han hade ju extremt mycket utstrålning och närvaro Och han är ju förvisso dubbad I och med att filmen är på franska Och han kunde ju uppenbarligen inte franska men, men hans närvaro var ju, var ju enorm och han hade just det som, vi, det som du nämnde det här med att de ville ha honom som är mer Connery-lik, han hade ju det ja, men lite det som Connery hade att enorm utstrålning och karisma bara i, mm. i sitt sätt att vara bara, bara att ja, bara, bara man har honom på film så gör, gör han intryck Precis och vi trots att vi inte ens förstår vad han säger för vi förstår ju inte franska så Ser man att hans karisma lyser igenom? Ja, men det är ju intressant också att vi kan vi kollar på filmer film från ungefär samma tid och de försöker vara som Bond. De, de lyckas i många avseenden, men det Bondfilmerna hade som inte de här har, det är Sean Connery. Men när man ser filmer från samma tid så är det så tydligt i vilken, hur modern Sean Connery var i sitt sätt att spela i vara och allting. Alltså... Jag, jag kanske är överdriven när jag säger Men jag skulle vilja sätta upp honom liksom på samma nivå Som Marlon Brando och Jimmy Dean Tio år tidigare Eller James Dean Tio år tidigare Det var liksom Han är där uppe i, i sätt att hur Andra blev inspirerade av honom Och hur en huvudrollsinnehavare och en En film ska vara För bara man jämför med Fredrik Stafford Som visserligen har utstrålen och charisma Och allt det där Så har ni ändå inte det där Som Conor ändå hade Nej det har han inte Han, so han saknar ju det alltså, så är det ju verkligen. Jag tror du menar Jimmy Dean i Diamonds of Forever först. Ja, att spela Willard White. Han har sett det. Han var utstrålning. Bah! Ja, exakt. Ja, det, Och det var han som trampade upp stigen. Exakt. Exakt. Ja, men det är också, jag har även sett en tredje OCS-film, den som kom emellan dem, som vi har pratat om nu. Eh, som heter Furia eh, Bahia. Ja, den spelas i Brasilien i alla fall och där man ser att det, liksom, det är verkligen ett trappstegsnivå liksom. de har tagit en ny huvudrolls eh, skådespelare Fredrik Stafford eh, och försöker göra allt lite mer storskaligt men det är liksom inte riktigt där, den är också lite långsamt berättad emellanåt eh, men det jag tycker också är en ganska tydlig grej som de gör eh, mellan den här ettan och den här tvåan jag sett- och trean då, Tokyo-filmen- är ju att de blir inspirerade av Bond- när det vad gäller humor. Mm. Att såna här lite filmer måste ha lite humor- för att eh, verkligen ska gå bra och funka. Och det tror jag många andra filmer också inspirerades av. Ja, ja verkligen. Får, de liksom att, får publiken att skratta- så kan man nog komma iväg med, med det mesta- det var ju så en klar grej om bondfilmerna, gjorde att de låg ju liksom i framkant även när det gäller humor, dräpande humor allt vad det var, så att det håller jag helt klart med om mm. eh, och sen det har vi inte sagt eh, Attut Kör Tokyo eh, den är ju faktiskt eh, manuset är skrivet av Terence Young just så, mm. så att de var nog rätt bara så här, och ja, nu nu ger vi allt nu ska vi nu ska vara Bond ja, ge mig Terence Young oh, ska jag få regissera äh, räcker det om du skriver manus ja, <laughs> <visst>. <laughs> ja. men har Terence Young skrivit manus varken innan eller efter det var en nyhet för mig det har jag faktiskt ingen aning om jag vet inte. Mm. Nej. Nej. jag tycker det är det är ju hela teamet bakom 60-tals Bond-filmerna som, som gjorde det egentligen tycker jag Ken, Adam, John Barry, Binder Bob Simons, äh, Connery, Terence Young många som, som äh, var med ja. som bidrog liksom och det är därför det blir så tydligt att det är att man kommer en ganska bra bit på väg med att plocka mm. några personer här och där men man kommer inte ända fram för att Bond var en sån sjuklig kollektiv satsning där liksom allt bara satt Ja. det är så många som var lite före sin tid inom allt de gjorde mm Wow. alla fick ju utrymme att göra sin grej men alltså, jag kan tänka mig att på andra produktioner i samma tid att de var styrda nu ska vi ha så här för att ska tjäna pengar vi ska gå fort och så vidare men på, Aeon, på den tiden var det snarare men vi gör det här, se vad som, vad som flyger det är lite intressant med gud vad vi hoppar mellan filmerna nu ni lyssnare måste vara helt förvirrade vi slänger franska titlar fram och tillbaka att utgör Tokyo jag älskar den titeln att utgör Tokyo den börjar ju mitt i en biljakt. Det är ju rena drama Quantum of Solace. <laughs> exakt, på, ta på tal om att den är eh, Quantum of Solace för vad eh, för vad Bangkwa Bangkok är. Ja, precis. Eh, och det är, jag tror att de två ocs filmer innan har inte någon sån typ av... Nu börjar inte med en action på det sättet. Eller minns jag fel, eller? Jag minns faktiskt inte ens hur Bangkwa Bangkok börjar. Nej, för det, men det är så tydligt... <laughs> Nej, exakt. Men det är så tydligt att det bara är så här, rätt in i en... Eh, i en biljakt. Så det ser, ut, det ser ju ut som typ de där jordvägen, eller grusvägarna i jakten också. Så att det var, ja. Men alltså den filmen, jag måste säga att jag hade kunnat pausat varenda bildruta och bara hängit upp på väggen. För att varenda, varenda bildruta i den här filmen är så jäkla snöliga, alltså. Helt otroligt. Men det där blir så liksom, hur, varför var den här så, jag menar... You Only Twice är också snygg, och det är Freddie Young, mm. men den här filmen är ju värre, eller bättre. <laughs> värre <laughs> på ett positivt sätt. <laughs> alltså, jag, jag vet inte. Det, jag kan tänka mig att mycket är för att det är i kulisser, de kunde styra hur det ser ut, och de vill ändå skapa någon hyperglamorös värld. Men ja. sen är det som liksom, ja, många andra franska filmer ser ju liknande ut, men inte alls på samma sätt som den här. Men jag antar att den var väldigt påkostad för sin tid i Frankrike. Och att de nog kunde göra lite vad de ville. Men det är ett gedidigt hantverk bakom mm. fotot. Yes. Så om vi ska rekommendera någon OSS-film så är... Det, vad heter den, Rickard? Att utgör Tokyo! <laughs> och kommer ni inte ihåg den så heter den på engelska Terror in Tokyo. Ja, lite lättare. Lite lättare att komma ihåg kanske. Ska vi åka till England? Och... Ta, ta oss an Harry Palmer. Mm. Mm. Och eh, vem är det? Michael Kane är det. Eh, ja, vem är han egentligen? Han är någon. Eh, är MI5 eller är han, vad är han för någonting? Bra fråga. Ja, jag tror han är eh, MI5. MI5 är alltså om man jobbar i England och MI6 om man jobbar utrikes. Ja. Men brittiska underrättelsetjänsten är han och 1965 så kom en film som heter Ipcrest File som är en väldigt klassisk brittisk film mm. som vi alla här har sett mm. och det är ju det intressanta är ju att det är ju Harry Saltzman som har producerat de här, i alla fall de tre filmerna som kom på 60-talet ehm, dels för att han vill, gillade Len Daytons böcker ehm, men också för att han alltså han var, väl, han var ju fascinerad av liksom agentgenren, men ville göra några filmer som var lite mer down to earth mm. så då satte han igång där eh, filmproduktionen med Harry Palmer och Ipacris File och snodde till sig några från Bond såklart. Ja, Guy Hamilton har ju varit inne och eh, regisserat. Mm. John Barry gjorde musik den första Can Ja, just det. Och sen tog de Sid Cain mm. eh, så att ja det, men det är ju inte så konstigt i för sig Jag menar eng, Kollar man på engelska filmer från 60-talet så kan man nästan slås fan på att man hittar någon Bond-koppling Men såklart att Harry man plockade dem han gillade från Bond-produktionen också ja. Alltså jag tycker det är en väldigt bra film Säger jag bara rätt upp och ner sådär. Ja jag med, jag med Jag tycker det är intressant att det är liksom en raka motsatsen till vad Bond är egentligen i mångt och mycket det är liksom allt som Bond där är inte den här. det är liksom Om Bond om där Bond är MI6 så är ju Harry Palmer liksom MI5. Det är inrikes, det är lite tråkigare, lite gråare. MI6 är liksom utrikes och väldigt exotiskt liksom, och häftigt på något sätt. Mm. Samtidigt som ändå så är Harry Palmer, han, han är ju också lite kuki och snabb i käften liksom, Vilket ändå är roligt. <laughs> jo, jo, exakt. Han är ju en jätte speciell karaktär. Ja han är inte direkt sympatisk. Nej. Det var det var där jag slog som när jag tittade på filmen. Vad är det här för människa egentligen? <laughs> ja, han är ju en typisk, egentligen, en hjälte oh ja. Och sen i och med att det är så pass många som har varit med och gjort Bond-filmerna så känns det ändå som att, att Harry Potter skulle kunna leva i samma värld som Bond. Bara att han lever <laughs> längre ner på hierarkin mm. inom brittiska underrättelsetjänsten. Mm. I samhällsskiktet liksom. Ja, exakt. Men att det skulle kunna vara liksom samma underrättelsetjänst som Bond jobbar i. Den är ju väldigt speciell den här filmen. Ja, den är väldigt speciell. Eh, ja, ja, jag tycker den är... Den är, den är bra är den. Eh, sen eh, vet jag inte om den kanske är så pass bra så att den förtjänar sin nästan kultstatus som den har i England. Men den är väldigt bra. Det tycker jag väl. Det eh, ska väl inte himla med att jag någon gång faktiskt tittade på klockan och var lite så här i, i mitten av filmen ungefär. Det gör jag, det gör jag på alla filmer jag ser oavsett status. Så att... <laughs> ja... Man har ju blivit lite smartphone-skadad. Alltså. Mm, tyvärr. Men, eh, mm. tyvärr. men eh, jag tyckte att den eh, segnade ner lite, lite i början. Men den har en, en första akt och en tredje akt som är jätte, jättemagisk. Eller kanske inte direkt första akt, men första halvtimmen kanske har filmen överlag. Sen kan man ju inte säga att den, den, just, just Ipcris Vile är ju inte Bond-inspirerad egentligen. Nej. Alltså det, det finns ju inte mycket där som egentligen känns som en Bond-film överhuvudtaget. Nej, verkligen inte. Det är ju liksom en... Eh, ja, men det är ju en anti... anti eh, vad ska man säga? En motsats till Bond egentligen. Om man tar Bond på 60-talet. För den kom ju... När den kom det på Chris Wilde? 65. 65, va? Ja, och då jämför man med Thunderbolt som kom då. Då känns det ju som att det finns noll som är likhet med den. liksom. Det finns ju ja, inte mycket som liknar. Men då är det inte sant. Har någon som jag sett de två efterföljande? Nej. Nej, tyvärr. Har var det nära flera gånger men aldrig kommit till eh, Samma här. För att jag har ju sett de båda eh, som kom efter. Och där, det är precis som i OSS Det blir inte lika tydligt för det är liksom en helt annan ändå typ av film i grunden. Men det märks att Ola, oh, lite Bond, är ändå trevligt att försöka smyga in på olika sätt. De och, det blir i alla fall liksom resor till andra europeiska städer. Det blir lite mer storslagna liksom berättelser och eh, action lite mer. Så att det är ändå väldigt tydligt att, att de har sneglat de här results som man har sneglat på sig själv. Liksom. Eh. Han har sneglat på sig själv. Lätt lät väldigt snuskigt. Eh, men jag tycker att de är bra också. för Det är ju Funeral in Berlin och och, uh, billion Dollar Brain just det uh, nej, men de är bra också kanske framförallt Funeral in Berlin uh, Billion Dollar Brain är rätt den är lite kul för att den uh, utspelar sig i Helsingfors mm. i ett vinterigt Helsingfors uh, och det, <laughs> det börjar <laughs> det börjar lite absurt för Harry Palmer blir dit skickad för att Ja, nu minns jag. Han ska, han ska leta upp någon person i alla fall. Mm. Gissa var den personen sitter någonstans när herr Palmer träffar honom. I bastun. Såklart, såklart. <laughs> Givetvis. <laughs> och herr Palmer kommer in i full liksom mundering och bara, det är lite varmt här inne. <laughs> ja, klä av dig. <laughs> Så han börjar klä av sig. <laughs> ja, herregud. <laughs> ja. Det är väldigt roligt Det är intressant med Funeral in Berlin Som är regisserad av Guy Hamilton också Ja exakt Så att det är ju De vill ju börja De snegla åt det hållet Jag vill också bara passa på att säga <coughs> Med Harry Solsman Med tanke på att I Bonds sammanhang så är det ju Broccoli som man brukar prata mycket mer om Men att ju Solsman Att lyfta fram det Att han, den person som verkligen visste Visste vad film handlar om Han kunde göra film Jo ja, oja. alltså Samtidigt som han gjorde Bond så gjorde han ju en massa realistiska brittiska dramer med alla möjliga... Alltså Lord filmer mm. där han bara plocka folk från gatan i princip. Så att han tror jag nästan brann mer för filmskapandet än vad Cabby Broccoli gjorde. Även om Cabby Broccoli var mer framgångsrik. Ja, han, och Cabby brann ju mer för Bond också. Liksom. Ja, exakt. Det är därför han blev kvar också, på ett sätt. Och det har vi sagt förut också i Bodden att det är ju tydligt att herr Solzman, när han styrde produktionen när han hade huvudansvaret- så blev de filmerna mer ja, jordnära, realistiska. Och när Cabby gjorde så blev det lite mer storslaget. Ja, exakt. Saltzman gjorde ju Honor and Majesty's Secret Service- och Limit och Cabby gjorde ju de två andra däremellan. Mm. Mm -hmm. Men du som har sett de två andra- skulle du säga att filmerna tappar sin karaktär- eller tappar sin ton- Ipris Violet som vi har kommit fram till väldigt specifikt. Den är ju liksom distinkt på ett väldigt märkligt sätt. Jag tror inte jag har sett någon annan film i samma samma stil. liksom. behåller de två andra samma. Ja, jag skulle nog säga att de faktiskt ändå gör det. Framförallt Billion Dollar Brain. Den är ju också märklig på ganska många sätt. Ehm... Uh... Och framförallt så bibehålls också mycket av känslan för att Harry Palmer fortsätter att vara en konstig karaktär. Liksom. Mm. Eh, fortsätter att gå runt och kuka runt. Liksom. Eh, men mm. att de försöker göra det lite mer storskaligt på något sätt. Mm. De vill också ute i världen och vill inte stanna i England. Så. Nej. Bland det jag minns mest från den här filmen nu var det rätt länge sedan jag såg den. det var öppningsscenen där han går runt och fixar frukost tror jag väl, där Han är på väg, han slutar jobbet Och jag bara, vi tar sin tid Han går runt i sin lilla lägenhet Och man ser på liksom pannan Stå nära kameran Och han går runt där och håller på En så skön stämning, så brittiskt mm. Det är inte riktigt uh, öppningsscenen Men det är den uh, när vi får träffa han Första gången okay, uh. Men jag håller med, den scenen är jätteskön Den är, uh, han slår upp tidningen Och tar tid att göra bra kaffe Ja det, är okay. ja det är fantastiskt Nu minns jag inte vilken de andra var Men det är någon av de andra som också börjar, Den börjar i Herr Palmers kök Och så plötsligt så står hans chef där Och eh, Går runt och först kommer, just så det, först kommer Chefen och börjar rota runt Och så hör Helpar med det och går in Och då står chefen där med ett eh, paket och, och så häller ut Alla cornflakes på golvet och så, så konstigt okay, ja, liksom, nej, men liksom Av en slump för att han blir rädd liksom, mm -hmm. att Och kommer in med pistol liksom. Jag tror han gick och hällde ut cornflakes på golvet ja, det det. <laughs> Han råkar heller Står och Tittar han i ögonen och vänder på cornflakespaketet <laughs> Och sen, sen fortsätter dialogen Med att chefen pratar Fast, ur, fast man ser bara Herr Palmer liksom vid hans fötter Och sopar upp cornflakes Ja. Det är så jättemärkligt perspektiv. Man ser bara härns ansikte och ett par skor och massa cornflakes och så är det Och så är dialogen där nere. Liksom. Det är jättekonstigt. Ja, ja. ja, det är märkligt. Det är bara så här: brittiskt konstigt. Men ja, men roligt. Nu minns, ja, jag minns inte vilken av dem det var. Skitsam Sen vet jag, vad jag pratade med en annan gång om det var i podden eller om det var när vi var i London. Men det är i alla fall att bondfilmerna på den här tiden visade väldigt lite av London. Det är just på senare år vi har se lite av staden. Och trots att bondret som liksom var och är väldigt signifikativ för hela Storbritannien så får vi aldrig in stämningen som faktiskt rådde i, i den stan. Medan här så är vi ju liksom nere på marken. Vi får se omgivningen, vi får känna av pulsen som är och som var väldigt unik för staden. Och det tycker jag också är intressant. Det är Lite märkligt på ena sidan att Bond Aller valde att visa upp London på det sättet. Jag gillar ju det i, i Chris Fine. Att den är... När han kör runt till olika ställen i filmen och, och det får ta sin tid liksom. Man får se uh, olika gator och olika liksom, man får se Trafalgar Square. Och, jag tycker det är, det är ändå häftigt. Det var liksom ett väldigt speciellt London på ett sätt. Och den är väldigt, väldigt snyggt fotad också. Mm, det tycker jag. Mm. Uh ska vi knyta ihop i filen där eller vad säger ni? Ja. ja. jag tycker det är intressant att säga var att Kanada ja, må framförallt inte gör så bondig liksom scenografi egentligen. Det är ju väldigt intressant för han är ju liksom känd för att göra storskaliga saker och så lyckas han liksom göra en väldigt inte ful men smutsig smutsig production design. Vilket jag tycker är väldigt intressant Precis, det är ju inte hans typiska sets, liksom. Exakt, det är inga lutande tak Och stora jävla fontäner och <laughs> Liksom Nej, det är, inget, det är inget sånt Och inga ihåliga vulkaner Men eh, Barry, Barry hör man ju ändå på att det är mm. Han som skrev musik för Bond på, på mer än vad man kanske Ser att det är Ken Adam som gjorde Bond liksom. Ja och... Det mest storslagna är en ihålig fabrik Ja, exakt exakt <laughs> Han bara Den där idén som jag gjorde för några år som i Ulffabrik kan man köra den på vulkan? <laughs> <laughs> oh, och sen har vi Peter Hunt som modlar med klippning också så att han märks ja. att han är där och är i sitt S. Ja, I progress file skulle jag personligen rekommendera före OSS-filmen vi precis diskuterade. Mm. Oh. För att den är mer distinkt, den är mer spe specifik den, är, den står mer på sina ben och den är mer gedigen rakt igenom. Jag kommer mer ihåg av den filmen och den såg jag ändå för två år sedan en typ, vad, vad jag kom ihåg av Terror in som jag såg för två dagar sedan. <laughs> ja, den har ju inte nödvändigtvis så mycket med Bond att göra egentligen. Alltså, den liknar ju inte en Bond-film om man säger så. Nej. Ip alltså. Det är just det där som, som jag nämnde att man ser ändå att det finns en vilja att utveckla sig lite mot de senare två filmerna. Okej, okay. mm. Ja, eh, nej precis, det är ju lite antites egentligen. Ja, det är det ju verkligen. Och på tal om utveckling så kan vi ju hoppa fram lite i tiden. Ja. Eh, för som ni sa så kom det ju så mycket på 70-talets spionthrillergenren dog ut lite, det blev lite mer äventyr. Men då kom det ju faktiskt äventyrsfilmer som på många sätt var hyllningar till Bond. Och jag tänker väl specifikt på Indian Jonas. Ja. Indian Jonas. Väldigt bra filmer alltså. Ja, men det, det som är intressant är också... Alltså jag hade inte tänkt på det. För, liksom, Steven Spielberg sitter och säger det. Ja, det här är min hyllning till Bond. Jag vill göra en amerikansk Bond. Jag gjorde Indian Jones. Så bara, ja det är sant. Och det tycker jag var intressant. Det som du sa förut Emmanuel också att i den kulturella sfären så var liksom regeringen var inte så populär som eh, kallar man? institution eller man ska kallar. och då gör ju Steven Spielberg inte heller en agent utan mm. det är liksom hela äventyrskänslan kring Bond fast det är en privatperson och han eh, fast han är statligt anställd för han är lärare han är professor ju ja. <här> <K> kuken <här> <här> ja. jag, jag gillar ju första tre indianer jobb den fjärde ska vi inte prata om. Nej. Ja, men han har ju tagit atmosfären och känslan från Bondfilmerna, just även till känslan. och det är det enda han har tagit egentligen och sen gjort en helt egen karaktär helt egen story, helt en inramning ja. men just att han bibehåller det som ändå känns Bondst på sättet hur en film berättas och hur det ser ut och allt det där. Så han, han kan ju sin Bond, det är jättetydligt. Ja. ja, det är ju väldigt tydligt liksom rent dramaturgiskt tycker jag det är väldigt likt bondfilmer att det ofta är liksom action i början men man kommer rätt in i rätt in i storyn, liksom. vilket är jag tycker är ja men det har han faktiskt nejlat väldigt bra ja men också att de, de är så internationella de åkte också exotiska platser det är, det är väldigt mycket action med liksom riktiga stunts. Alltså han har liksom tagit det som i bondfilmerna är väldigt fascinerande Fast stoppar in en karaktär som på många sätt är helt annorlunda. Ja. Jo, så det. De, de står ju väldigt mycket på egna ben. Liksom. Det är inte så många som tittar på Indiana Jones kanske och tänker, ja, som du ungefär, Rickard, Som tänker, liksom, ja, det här är ju bond. Det är ju liksom inte, så, det är inte så, så vanligt, kanske. Nej, men jag hade ju inte tänkt på det förrän jag hörde Spielberg säga det. Liksom. Och, det ja, exakt. och det är ju därför också funkar så väldigt, väldigt bra. Ja, jo, de blev ju extremt... Extremt omtyckta då liksom. Och är väl ja. fortfarande liksom. Ja, snart får vi en femte film också. Ja, exakt. En film ingen någonsin har bett om. Ja, exakt. Ja. Möjligtvis Harry som får du själv. Nej, särskilt inte han. <laughs> Nej, men jag måste faktiskt säga att eh, Indiana Jones har aldrig någonsin varit min grej överhuvudtaget. Åh oh, fan. Eh, jag tittade på Raiders för ett ja, något år sedan och insåg att nej, jag vill, inte, jag vill inte se en till. Oj, jag vill inte ha med det här att köra. <laughs> ja, men lite så. Alltså, om, om man säger så här. Jag, kan, jag, jag beundrar filmerna rent objektivt. För där, där de gör, det när jag pratat om med ja, stumsen, Bara Det är ju nästan häpnadsväckande att titta på. Ja. Men det är liksom inte bara min, min, min grej helt enkelt. Kap av tid liksom. Exakt. Det är, det är ungefär som när folk säger. Ja, men jag gillar inte Star Wars. Ja, okej. Det är inte din grej. Mm. Nej. Jag, jag är inte så där... Jag, jag går inte riktigt igång på, på Indiana Jones Inte dödsstraff på det liksom jag kan, jag kan beundra filmerna men det är verkligen inte min grej alltså. Nej. Nej, jag håller helt med dig Emil, och det känns skönt att någon annan färgdom mm -hmm. skulle hålla med, hålla med mig om Indiana Jones för att jag, <laughs> <laughs> jag såg dem här ändå rätt sent och jag tycker första är bra Den är den är, liksom, den är riktigt bra rent filmmässigt Andra och tredje jag har aldrig gjort någonting för mig Och fjärde behöver vi inte prata om så att Jag är väldigt likgiltig till den här filmserien Och jag tycker inte att det är Speedbirds Bästa filmer alls Jag älskar ju Indiana Jones Jag har dem ju allihopa på Jag tror jag har allihopa i alla fall Jag hoppas att jag inte har fjärde Men jag tror att jag har, jag, jag, jag har en Blu-ray-box jag, jag, jag älskar Indiana Jones Men jag vet inte om jag har alla filmerna Jag, har, jag vet att jag har en box med Blu-ray-filmer Jag tror det är alla faktiskt eh, skitsamma. Jag Skitsamma, jag såg Vad heter det Trean, när farsan hade köpt ny tv för 20 år sedan säkert, då fick han Indiana Jones-boxen med de tre första filmerna med på DVD. Och så såg vi den på extremt bra ljud och extremt bra tv och det var liksom en, en överväldigande filmupplevelse. Då var jag liksom sju, mm. sju-åtta år och det var extremt häftigt med allt som var av samma anledning som jag säkert gillade Bond. Att det var... Ja men de reste till Nepal och till Jungen och till eh, Cairo liksom och det var ju liksom nej det var, det var en väldigt häftig upplevelse. Och jag gillar ju ja, ettan och trean är ju solklara favoriter sen är tvåan tvåan har en väldigt bondig öppningssekvens. Ja. Han går runt i vitsmoking och <laughs> och ja. Äh, ja är väldigt snygg bara helt allmänt. Men äh, ja nej de, de har gjort väldigt mycket för mig. Ska jag säga. <laughs> till skillnad från Emil och och För mig har de personligen inte gjort så mycket. Jag tycker bara att det är ja, väldigt underhållande filmer. Så. Som jag har inte sett dem jättemånga gånger. Men jag, är, ja, jag gillar dem skarpt. faktiskt. Ja. Som du, framförallt ettan och trean. Då, men. Ja. Och det är ju intressant att de just tog eh, han som spelade Bond. Ja. Den ganska kända skådespelaren Sean Connery. Just det. Som eh, Indiana Jones farsa. Eftersom det egentligen är... Den bondskådespelaren som Stvilberg säkert tänkte att nu ska vi ha bond liksom. Och då är ju Varför ska vi inte ha bond som farsa till, till min karaktär Ja det är sant Så det är lite spännande faktiskt Ja sen är det just det att när Folk rankar som bästa filmer Vi har Empire Magazine i England Till exempel och IMDB så rankar de ju Särskilt första inden som är väldigt högt upp Och det är väl någonstans för att Många som gör de här listerna Och som är mycket ute på internet Och pratar om filmer och sådär Växt upp med särskilt första filmen Det har gjort lite att Indiana Jones har kommit in i finrummet På ett sätt någon Bondfilm inte riktigt har gjort På samma sätt I alla fall inte rent kvalitetsmässigt Och det kan jag tycka är lite synd Om man just ser vilka influenser den har tagit ifrån Faktiskt, det där är en jävla bitterhet jag har uh, Indiana Jones IMDb-betyg kontra <skratt> De bästa Bondfilmerna Det är helt sinnessjukt Mm. Ja. Jag har ju Raiders of the Lost Ark på topp 10 bästa filmer Så att eh, ni får vara på mig om ni vill Nej, alltså, jag, jag förstår åsikten och Jag respekterar åsikten, jag tycker det är bara tråkigt Att Indiana Jones liksom håller som Den ultimata slash-action-filmen som någonsin har gjorts När den liksom har tagit Många sekvenser och många detaljer och så där Från andra dikvärdfilmer Det behöver inte vara just Bondfilmer Men att den är liksom ett hopkort av genrer Och sånt som George att och Spielberg har vuxit upp med och liksom gjort det till en ultimat ja. eller. Och de som hyllar Raiders of the Lost Ark särskilt, de är ju väldigt ensidiga och kan inte se att den är en hyllning till många andra film, utan de ser ju den som ett original ute i spetsen, och det är det jag kan irriteras mig på. Ja, och den är ju en hyllning till liksom många filmer också, liksom, ja, ja. inte bara Bond, men till filmer på 30-talet och sånt. Ja, det är ju till sånt, liksom. ja, det är hyllningar till, ja, exakt, såna gamla 30 tals -äventyrs. Ja, Absolut. Är det, ja, det är ju kul att Mick Armstrong har jobbat på... Jag vet att han har jobbat på trean i alla fall. Jag tror han jobbade på, på de första också. Eh, Stuntkoordinator bland annat i, i bond eh, Så det är ju häftigt. Jag, jag blev bara nyfiken. Jag vet inte om vi har... vi pratat om heten Steven Spielberg? Var, var, hur, hade ni velat se en film av honom back in the days när han... Ja, var, det, var det inför Spy Who Loved Me som han pratade med producenterna, eller hur var det nu? Uh, ja, precis. Jo, det var det Ja, alltså ja. Jag kan... Han är... Oavsett vad man kanske tycker om hans filmer- och hans karriär och allt så där- vilket man kan ha olika så åsikter om- så kan vi inte komma ifrån att han är en- otroligt skicklig regissör. Han är ju en... Han är ju den mest främstliga regissören- av en anledning. Och att se honom i hans absoluta prime- i slutet på 70-talet, början på 80-talet- hade ju varit otroligt. Sen har jag kanske lite svårt att se hur han skulle gjort faromomenten spännande hur han hade höjt upp den här liksom ändå sexuella upplevelsen som det finns särskilt i de första barnfilmerna för att Spielberg har alltid slagit mig som en familjeregissör så just det där farliga och spännande vet jag inte hur han lyckats med men rent spektakelmässigt och rent produktionsmässigt så hade han ju levererat en film på nivåer som vi kanske inte hade fått se på 70-80-talet annars. Jag har aldrig känt liksom sex över Spielbergs filmer i någon av hans filmer egentligen. Nej men han är ju en av kanske rent av den största regissören av den här sidan av månlandningen så det är klart att om han det känns ju dumt att tacka nej till han men det måste ju också ha let rätt i tiden att han skulle göra en film och det kan väl tycka att faktiskt gjorde vid just den vändan sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Ja, jag ser ingen anledning att jag skulle tacka nej till en, mm. en Spielberg-film 77, 79, 81. Nej. nej, det är samma här. Och för att, om man tänker framförallt Roger Moores sista filmer, är Osa inte heller särskilt mycket sex, om vi ska vara ärliga. Nej, det är ju inte det. Mm. Nej, exakt. Jag, exakt, jag känner det med. Det, det är inte så mycket sex och det är inte så mycket far och moment på det här sättet. Det är ju mera, som sagt, äventyr. Så att Spielberg hade kanske passat in där. Då, följd, följdfråga då. Skulle ni tacka nej till Spielberg inför, ja, säg 25 eller 26? Ja, definitivt. Ja. ja. Han... Eh... Även om han gör nya filmer och han gör olika filmer. Bara nu kommer han ju, om det var i helgen kommer, Red Player One. Och, The Post. Eh, The Post kommer ju med i vad tusen vad det? November typ, december. Förra året tror jag, ja det var förra året. Exakt, så gör han ju vitt skilda filmer. Och han har ju fortfarande kreativitet i sig så är det ändå att hans filmer ser ut på ett visst sätt nu. De är på ett visst sätt. De är, ja. han, är, han är ju en äldre man och det gör ju per automatik att han inte har samma umf i liksom. och det, det krävs ändå någonstans att det behövs som man ska vara en bondregissör mm. och han är ju Steven Spielberg i en institution på ett sätt som ingen bondregissör någonsin har varit särskilt idag så han hade ju överskuggat allt med sin egen, ja, verkligen. med sitt namn <laughs> Jag tänker att liksom, han skulle typ dyna the day eller något alltså, i den vevan han ändå gjorde, Catch me Som you can alltså, den ligger mig så varmt i hjärtan jag älskar den filmen på så många sätt jag tycker den är helt fantastisk. Eh, och den kom 2002. Två? Ja, han hade kunnat göra en, mm. en brossna film där man alltså det hade jag nog ja, det hade jag inte tackat nej till. Men, eh, ja, men ja men absolut om, om valet står mellan vem ska regissera Diner eller Steven Spielberg <laughs> eller Stanley Kubrick så är det <laughs> klart man väljer Steven <laughs> Spielberg. <laughs> jo, men, men jag tänker mest <laughs> men också sådär, rent allmänt så <laughs> jag tänker mest liksom vad han var i för kreativ period och liksom jag tänkte inte just... Ja, jag tänkte, ja. det, det, det är möjligt, med, med tack vare att ner den över dag är ganska, ganska dassis. Kanske väl han hade, med den, som du säger, den kreativa ådran som hade där och då hade kunnat gjort någonting ganska, ganska intressant. Ja. Det hade varit väldigt intressant att höra antagligen John Williams musik på typ The Spy I Love med, eller Full Rise Only eller någonting. Jag undrar om han hade lyckats ja, men alltså... Om han hade tagit med sig John Williams eller om de hade tagit John Barry Inte lika bra som Bill Conti Nej, okej okay. Det är, <laughs> det är ju intressant att höra liksom Hur Williams hade tacklat Bond Ja, det har varit coolt Jag tror att han hade kunnat göra det men det hade varit konstigt att inte höra Barry liksom. oh. Ja tror, Jag tror han hade lyckats Men sen, alltså, Spearberg känns som han tappade Stinget lite Någonstans för typ 10-12 år sedan När gjorde The Terminal med Tom Hanks så så gjorde han Indiana Jones 4, det var som, ja sen dess har ja, ni liksom War of the Worlds också, för fan vad dåliga det? är Ja, Warhaw war, sen där riktigt Hollywood Smörig, ja. ja Den senaste jag tyckte var bra, det var ju Tintin, den tyckte jag faktiskt var väldigt bra Den mm. animerade Tintin Jag kom att tänka lite på det här när vi, när vi snackade om Indiana Jones och att det inte är en agent det, det känns som att det är någon form av Kombination av Tintin och Bond. Oh, ja. Oj, mm. ja. Oj oh. ja. Absolut. Det kan jag skriva under på. För Tintin är ju journalist, liksom. Och mm. Det blir ju, ja, det är faktiskt väldigt sant. Men Steven, Spiel, Steven Spielberg visste väl säkert inte ens vem Tintin var vid den här tiden. Nej, nej. Tänk bara att Tintin är ju, har ju aldrig varit någonting i USA. Det är det så? Ja, det är så Ja, okej. Okay. Visste jag inte. Det, är liksom när, det var ju det som var, det, var det som var sidospår, men det var det som var en av de största. Orosmomenten inför den animerade Tintin-filmen För amerikaner har ju ingen, ingen, äh, ingen... Jag har en, nu blir det jättemycket sidospår <laughs> Men <laughs> Jag gillar Jag har en vet det, Guilty Pleasure för serien Amazing Race mm. Och då i, Så är det tävlingsmomenten med i Belgien Och då är det faktiskt ett Tintin Tintin-frågegrej De ska klä ut sig till Dupon und Det här är sjukt Emil och gå ut på gatan och få reda på vem de är. För ingen ingen, ingen hela tävlingen vet vad Tintin är för någonting. Och vad de här karaktärerna är. Så då ska de kl klut sig till det. Gå ut på gatorna i Bryssel. Och fråga folk vilka de är. För att ta reda på vad heter de här karaktärerna. Mm. Vet du vad som är sjukt Emil? Jag har sett typ två avsnitt av uh, Amazing Race. Och det är ett av dem. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag har sett uh, hundratals avsnitt. Fantastisk serie. Jag tycker det var extremt bra tv, måste jag säga. Det är ingen guilty pleasure för mig, men det är bara väldigt bra. Underhållande. Ja, extremt bra tv. Jag tyckte du sa Amazing Grace. Jag bara, vad fan är det här för tv-serie? <laughs> det tappade stinget lite runt säsong 2021 någon gång. Men det är, det är bra grejer. Jävlar, det här är nog de mest sidospåriga vi har gjort, tror jag. Ja, jag vet. Jag har sett... Ja. Jag har sett alla Tintin också faktiskt, jag har boxen hemma Tintin är bra grejer alltså. Ja det är riktigt bra, Hergé. Ja men om vi ska gå tillbaka lite Så Indiana Jones ja, exakt. Om vi pratar förut att Bond låg i framkant och alla andra följde Bond Så var det jättetydligt med Indiana Jones att Bond inte längre är i framkant I och med att de gjorde octopus ja. två år senare och Som är oh. inte skamlöst kopia av Indiana Jones men tydligt influerad av Indiana Jones Ja, det är alltid så konstigt när det blir sådana där cirkelgrejer att en inspirerad av en och sen går det runt och liksom börjar påverka den som eh, ja. och det känns som att eh, Indiana Jones kom ju väldigt rätt i och med att bond vid den tiden var ju inte alls lika spännande med Roger Moore som är 55 år och det liksom hamrar på med sin grej och så kom Indiana Jones och är väl liksom kompakt spännande och det var ja det sätter ton för 80-talet på så att Bond definitivt inte gjorde Så ur det, ur det avseendet så hade det definitivt Varit spännande med en Spielberg Regiserad Bond istället Typ 83 eller helst 85 Så vi slipper av Utah till <laughs> Ja exakt, jo men så är det Och sen kommer ju på andra halvan av 80-talet, Die Hard och Dödligt Vapen Och sen kommer License to Kill liksom ja. de, to de tar till och med Michael Kamen Som skriver musik till båda de filmerna Så att det är ju Nej det är ju det, var, det var, De låg inte ett, kan jag säga. Nej, inte ens två, och definitivt inte ens tre, utan femma kanske. Ja, precis, och det är ju det här med att Bondserien inspirerar andra, det har man ja, de alltid gjort. Men just Bondfilmen på 80-talet har ju inte inspirerat någon, utan Indiana Jones är inspirerad av liksom 60, 70, 60- tals 70-tals Bond egentligen. Och när Bondserien märker att, vad fan, man har snott vår grej. Då snor vi dem <laughs> bara... Man har snott vår mojo Ja, exakt ja, det är märkligt. Ska vi ta oss vidare? Ja Vi kommer in i 90-talet Och vad kom under 90-talet Som man kan säga är hyllningar till podd Eller till, podd, till bond <laughs> <laughs> Vad kom under 90-talet som är en hyllning till tid för podd? True lies True lies, ja Vad tycker vi om true lies? Vi har sett den till att börja med? Jag har sett den. Alltså extremt länge sedan så att jag kan jag har inte mycket att uttala om om tror jag faktiskt. Jag har inte sett den. Nej. Jag har inte heller sett den. Otto? <hör> ja, nej den är ju... Öppningsscenen är väldigt eh, bondsk. Det är Arnold Schwarzenegger som eh, infiltrerar ett chateau i Frankrike och sen blir det skidjakt eller snow, vad heter det? Ö, snöskoterjakt för ett berg. I princip. Sen slutar den vara Bond. <laughs> Men eh, ja, det, är ju, det blir ju mer en actionfilm av det. Eh, I slutändan. Än vad det blir. Bond-hyllning på något sätt. Men det är ändå ganska intressant att man. Just det här liksom. Inledningssekvensgrejen. Som är så himla tydligt för Bond. Att. Eh, att andra har tagit just den idén. För den kommer ju från Bond. Det är ju det som. Eh, och, och gör det så tydligt också att liksom, men nu, nu gör vi en inledningssekvens och bara Ghost Bond galor och sen återgår vi till en vanlig actionfilm. Liksom. Ja, ja, men så är det. Ju. Så är det. Ju. Det är ju James Cameron också som har regisserat också mm. en kompetent regissör. Um, men uh, nej, jag tycker det är, den är filmen är väl liksom, ja, helt okej. Okay. actionfilm. Det är Arnold Schwarzenegger och uh, ja. Han rider genom ett köpcentrum på en häst. Just det. Så att det, är liksom, det är Det är inte så mycket Bond egentligen i den filmen. Och det är mycket arnold repliker han, han dränker någon i ett handfat inne på en toalett och säger cool off till honom. Så att det är liksom så här. Ja, det, är inte, det finns inte så mycket Bond-hyldningar bond, um, att ta av där egentligen. Du kommer jag på att då har de ju parodierat True Lies i Spy Hard. För där rider han ju genom ett hotell på en häst och står och väntar, vä väntar på hissen till häst. <laughs> ja, men det är också så här. Ja, det, det är det, roligt. det är speciellt. Ja. Men ähm, nej, det finns ju. De är inspelade på, vad heter det? Bron som de är, spelar in på i Lightning's to Kill också utanför eh West de spränger en del av den bron tror jag. Nej, i filmen. Jo, faktiskt. <laughs> Va? <Varför>? Och eh... <laughs> vilken konstig reaktion. <laughs> bron är sprängd. <laughs> Fientligt flygasprängt bro. <laughs> vi måste ju över det här i den gruppen, det kan inte stanna. <laughs> det är tre men närmsta bro är ju två mil bort. Ja ja. Nej, men eh, Charlton Heston är med i True Lies. Det är ju en anledning att se den. Jag är du säker på det? Ja, helt säkert. Nej, så den är... Jag har inte så mycket mer att säga om den Nej. egentligen. Den är eh, en helt okej Arnold-film. Inte en av hans bästa. Och inte så jättemycket bondhylning heller. Men det kanske snarare var True Lies ändå gjorde. För den kom ju ibland på 90-talet och ändå visade att det fanns utrymme för spion-agentfilmer igen. För den här var ju framförallt så var den ju svindyr att producera. Den här kostade uppåt 120 miljoner och det var ju bland de dyraste filmerna som någonsin hade gjorts den här tiden, ja. och den drog ju in hur mycket pengar som helst alltså för att vara 93 när den kom, ja 94 till och med ja 94, så jag tror det signalerade för om inte för MGM så för Eon att nu, okej nu finns det utrymme för Bond igen om det inte fanns tidigare för innan så var det liksom, okej nu, nu kör vi ja och, jag menar, det, och det kickstartade ju Mission Impossible och så vidare och så vidare så även om filmen kanske inte är så bra nu har jag inte sett den så jag vet inte så innebar den ändå att nu finns det utrymme för oss att köra igång med Bond igen på något sätt. På 90-talet så, de som var barn på 60-talet, och har ju hunnit bli vuxna nu på 90-talet och minns bondfilmer på annat sätt och de fick ju utrymme att göra filmer. Så att, nu har vi ändå nått eran då filmer, eller bondfilmer se tillbaka på sig själva på något sätt. Och, som du nämnde så kom ju Mission Impossible um, under 90-talet, som i mångt och mycket är delvis en hyllning till Bond, men även fick uh, väldigt stort genomslag på Bondfilmerna. Men vi kanske inte ska djupdyka i Mission Impossible. Får vi göra en annan gång. Det får vi spara. Men vad kom det annars under 90-talet? Ja, Jag kom ju på att jag jag såg en till Harry Palmer-film häromdagen. Ehm, för att på ja, mitten på 90-talet så kom de på att ah, men vi kan göra lite nya. Och så gjorde de det. <laughs> med Michael Caine. Som en pensionerad agent. Ehm, och det som är jag såg Bullet to Beijing eh, tyckte tyder ju att det är mycket Peking men det är mycket mer Sankt Petersburg. Eh, och filmen kom 95 eh, så att det är väl samma sätt som Galden här, att man vill eh, oj, vi kan åka till Ryssland och spela in. Jäkla, det har vi inte kunnat göra förut. Vi sitter till i Sankt Petersburg och fast kalla filmen för Peking. Eh, rimligt. Eh, <laughs> <Så>. <laughs> Nej men det som är det finns en grej som är väldigt, väldigt kul eh, en, en detalj och det är, dels så är Jason Connery med i filmen ja uh -huh. eh, alltså Sean Connerys son <laughs> och mm. han spelar en karaktär som är son till en eh, okänd engelsk agent som på 60-talet fick ett barn med en rysk agent i en så kallad Honey Trap. Okej. Okay. Så att på något sätt så skulle man kunna tänka att han är liksom det, det är ju det de leker med att han skulle kunna vara Sean Connors son Bonds son i typ eh, från Honey Trap jag tänker så här Honey Trap då tänker jag från Russia with Love liksom. mm. eh, på något sätt. Så Connerys familj är illa åtsatt i de här sammanhangen det var ju Neil Connery var ju 30 år tidigare Och så kommer Jason Connery Ja, men lite, lite kul ändå ja. Och eh, eh, Och det här är bara en liten trivia som är kul Men det, det här hatade att göra den här filmen Han tyckte det var den värsta inspelningen han någonsin har gjort Och eh, tänkte sluta efter den här filmen För att han tyckte det var så jävla jobbigt och tråkigt. Vad hände då? Var det något särskilt eller? Nej, jag, jag, jag lyckades inte luska ut var det var som var jobbigt om det, men det, det skulle ju vara en biofilm men sen under inspelningsgången så insåg man att det här inte blev tillräckligt bra så att det blev en tv-film istället. <skratt> men det sjuka är att jag tycker att den här filmen är bra. Jag skulle nästan vilja rekommendera folk att se den om den dyker upp någonstans. Det är inget måste på något sätt, men jag blev ändå positivt överraskad. Den är Michael Kane, alltså. fan han, går och... han pekar ju typ fuck you till mi 5 chefen, liksom och bara... han säger inte fuck you, han säger screw you och stickan. Det här är här kul ändå då att se en 60-årig Michael Caine liksom i farten. Kanske gjorde det gott för filmen att han var på dåligt humör. Ja, kanske. Han kom in i karaktären. Ja. Det är intressant att han säger så om den här filmen med tanke på att han gjorde den och Jaws 4 tio år tidigare och den är ju den, den är ju inte alls en biofilm Katastrofalt ja. oh, Jävlar, just han är med i den oh, oh, oh, Vilken dålig film Då, då får man ändå tänka, då får man ändå tänka att det är uppföljaren till Jaws 3D mm. som också är katastrofalt dålig Det kom liksom en till Det är ett beslut som jag aldrig har förstått hade inte den tagline this time is, it's personal. Det är inte då hajen ute för jaga personerna personligen? Jo, de är ute, vad heter det? Son, vad heter det? Morsan är ju på typ semester i Bahamas eller något. Så kommer hajen ner från kusten och bara, nu ska jag döda dig. <laughs> typ. Exakt, de, de, de drar undan för att de har jobbit. jobbigt. Ja, exakt. Och behöver så här en... en ja, åka på semester så följer hajen <laughs> efter. Helt otroligt. Ja, nu är det, det sidospår igen. Tillbaka till där vi var actor, man kan lugnt säga att den här perioden var Michael Caines status inte så hög mm. Nej. Som vet jag inte vilken film som drog igång den där hans status igen, Batman Begins var det det? ja, när han fick bara spela gamla visa herrar igen eller igen för första ja. jo, Men så är det. jag tyckte att det var tycker att Bullet to Beijing, jag tyckte att det var en ganska ganska bra film med, med tanke på att man ser att det är låg budget liksom. Fan, Michael mm. Kane är ju kung alltså det går inte, han är cool. Någon annans anseende som däremot var lite större- var ju Sean Cronerys. Han gjorde ju han gjorde visserligen... The Rock. Ja, precis. Han gjorde Hand for Radar Tobe- men det har ingenting med Bond att göra. Men The Rock är ju ändå... Inte Bond-inspirerad, men den antyder ändå på att, att Bonds, eller Connors karaktär i The Rock är Bond. Exakt. Trained by the SES. det fängslade i 30 år eller vad det är. Sen, 19, sen 1962 så att han fängslad, just när mm. han blev Bond. Det är väldigt roligt att han kände det som ett fängelse och som skrev in det i filmen. <laughs> det är väldigt roligt. Han är ju liksom med i 6 i den filmen. Ja Det är väldigt häftigt. Ja, han är ju liksom den, han var ju den mest virila sexreagenten som fanns på 60-talet och sen sätts han i fängelse. Lite kul. Jag älskar, älskar den filmen. Ja, den är för jävla bra alltså. Riktigt bra. Och det är som jag sa, det är liksom när de här som växte upp med 60-talets filmerna börjar bli äldre och kunde göra film så var de pigga på att referera Connery och hans Bond. Ja. Jag vill ha in den tyska, jag vill ha in den tyska karaktären i en Bond-film. Då hade man hammvigges dalen Underbart. Just det. Ja, det skulle ju kunna vara samma, det kunna vara samma gubbar som Bond- Snor bilen av i Casino Real och kör sönder parkeringsstället Just det De skulle kunna vara lite liknande faktiskt Mycket sidospår då. Ja men det är, det är skönt tycker jag ja, men Det är intressant där som Emanuel säger att, Alltså 90-talet Alltså just det här att då har 60 eh, pojkarna och flickorna växt upp liksom, Och då vill de referera det. För att det, för att det När man tänker efter det är mycket Bond känns kulturellt relevant helt plötsligt på något sätt Ja, alltså filmerna var ju alltså Bond-filmerna som kom var ju inte särskilt kulturellt relevant, även om de drog in nej. mycket pengar men Bond som fenomen blev ju liksom hett igen Ja, exakt Men när Tom Hanks, precis efter att han hade vunnit sin andra Oscar för Forrest Gump då var han på hos David Letterman och då frågade David Letterman Ja, men vad, vad gör du egentligen när du inte är jobbar och är framgångsrikt? och sa han, nej men då är jag hemma och tittar på Bond Va? Har han sagt det? Och det var liksom på bästa sändningstid så sa han det var Åh, ja oh, yeah. Jag fick ganska lite rysningar, det är kungligt Jag älskar att höra sånt där 94 då var det som bon, å oh jävla nu, Bond på igen. Mm. Jag gillar Tom Hanks också Väldigt mycket sidospår, men det är svårt att ogilla honom mm. ja, ja. Omöjligt Och om Bond blev något att snacka om Under 90-talet så borde det vara fullt med hyllningar Under 2000-talet Ja, men det kanske är det eller Eller var vänta eh... Oj, vad var en öppen, öppen fråga bara Ja, exakt, jag började fundera Och så kom det inget det var bara blankt, blankt i huvudet. <laughs> problemet är att Bond... Eller problemet är ju egentligen inte. Men att Bond har ju, har ju rebrandat sig själv under 2000-talet. Och gjort det lite svårt att... Att inte paradisera, men hylla Bond. I alla fall de moderna filmerna. Bondfilmerna har ändå blivit... Mo, alltså monsterfilmer nu. På det sättet. De är populära. De är kritiskt hyllade. Så att Bond kan ju inte längre... Svårt förklara. Men på 90-talet var ju Bond Bond på något sätt. Och då var det enkelt att föra in mm. det i kulturella diskussioner i andra filmer. nu är ju Bond inte alls på samma sätt som folk kanske tänker att det ska vara. Och då är det svårt att väva in det i andra filmer. Men det har också gjort så att göra med hur bond kom i början på 2000-talet. Och egentligen fullkomligt sänkte Bond-filmerna. <laughs> ja, bond så. ja jo, det, det är ju sant faktiskt. Det är ju, alltså, bond slutade ju vara Bond på ett sätt. Slutade vara klassisk Bond i alla fall. Ja. När eh, Jimmy Craig sin tog. Jag kom, på, jag kom på en hyllning nu under podden vi har stuttit och snackat mm. som var under 2000-talet med en, en film av en regissör som har ryktats väldigt mycket till bon, nämligen Christopher Nolan ja. och jag tänker på snö, snö snöjakten snöfortsdelen i Inception Just det, ja. som är helt uppenbart inspirerad av Secret Service. Och det har väl nästan sagt rätt ut också Ja, ja. ja han, han har ju sagt att Secret Service är hans favoritfilm. Just det. Och så har vi ju Dark Knight Rises också. Öppningsscenen när Ben när snor flygplanet. Ja. Som i License to Kill. Och Jorke en skor i The Dark Knight som har en kniv längst fram. Som Rosa Kleber från Marshall Club. Just det. Ja, fan ja. Ja, det är ju Det är ju som du sa imorgon, de har ju rebrandat sig själva. Bond alltså Och då är det svårt att göra liksom, ja men, parodi på det Det är lättare att göra parodi på det som Brosnans filmer från 90-talet För då var ju Bond fortfarande klassisk Bond liksom. Nu i Mia och Craig så var det liksom en ny, ny era på något sätt Det behöver inte vara parodi utan snarare hyllningar Om de gjorde en hyllning, säg 98 Så kunde de väva in någonting som var typiskt Bond I samband med att en liknande Bondfilm kom om någon hyllar bond nu så hyllar de ju Förmodligen Roger Moore eller Sean Connerys bond Och det är ändå rätt långt ifrån hur Daniel Craigs Aktuella filmer där. Då kräver det en viss förkunskap från biopubliken Att ja men nu måste vi Nu måste vi göra biopubliken förstådd Att det här gäller en bondfilm vi refererar Och då kanske man stryker referensen För att det går över huvudet Då blir det istället som en film vi snart kommer att prata om Där man måste rakt ut säga Nu snackar vi om Sean Connerys bond Och det var bättre förr Ja Jo men så är det ju, men det är ju, det är ju intressant med, eh, vi kommer ju prata om barnfilmerna säkert också längre fram i, i eh, något avsnitt, men jag minns när eh, vad heter det? Matt Damon var och promotade senaste barnfilmen mm. på Graham Norton Show och eh, råkade förseja alltså, sig <laughs> eh, när han skulle berätta om hur långt det har gått mellan olika filmerna. Och så sa han typiskt någonting i stil med, It's been six years since we last saw James Bourne. Och, och sen så går han till och sa Jason Bond is fine too. Så, och det är liksom så här, det, det ligger i folks medvetande på ett helt annat sätt nu kan jag tänka mig. Ja. och 90-talet var ju också väldigt utprädlat att actionfilmer som gjordes då var ju rakt genom actionfilmer utan vidare pretenser typ The Rock Exakt. explosioner och maskingans. liksom. Ja, ja men precis, det var ett annat format som actionfilmer kunde göras och tillåtas göras i Hollywood på 90-talet sen kom mm. 2000-talet, det var mer ruffigt och det skulle vara mer jordnära i och med barnfilmer så att även om de gjorde att Bond fick starta om så gjorde det också att det rev ner momentumet Bond ändå hade i slutet på 90-talet men ska vi börja snacka om ett par filmer Som vi har, eller vi kan börja med en film Som också var en tv-serie Från 60-talet Som kom 2015, nämligen The Man From Uncle Just det eh, Vilka har sett filmen och eller tv-serien? Jag har sett filmen på bio Jag har sett filmen Jag har sett några, lite av tv-serien Har sett. Men inte filmen Jag har sett eh, halva filmen Ja oh. Nej ja, men jag kan väl börja I och med att jag inte ens sett hela filmen Men för ja, Jag stängde av den helt enkelt Jag, jag insåg eh, ungefär halv Efter någon timme ungefär att Jag begriper inte vad filmen handlar om Och det har säkert inte att göra med att filmen har en komplicerad handling Utan att jag var extremt uttråkad av filmen Och inte, engagerade, inte engagerad med överhuvudtaget Och sen när jag insåg att jag inte förstår vad filmen handlar om Så undrar jag Ja men bryr jag mig om handlingen? Nej Bryr jag mig om filmen? Nej då alltså stänger jag av <laughs> Jag älskar det. Du bara resonerar fram till helt rimliga slutsatser. Jag älskar det. Vi pratade, vi pratade om det igår. Anton, vår kära ljudläggare, han hade sett den på bio. Och han somnade halvvärlds igenom. Och jag och Jag såg den ju med honom. Och jag höll på med telefonen andra halvan av filmen. Så att den håller ju typ nästan en, en timme. Sen blir det väldigt tråkigt. Ja, jo. Nej, Jag tycker den är... Extremt alltså snygg. Den är ju stilistisk. liksom. Mycket 60-talsbilar och 60-talskläder. Ja, den, är, den är liksom snygg så. Det är ju Guy Ritchie så att det är ju klart det blir mycket sånt. Men jag tycker typ inte... Jag fattade inte filmen heller när jag, när jag såg den. Det ska tydligen vara någon bra twist i filmen som jag inte har fattat heller. Så att det, nej, den, den ligger inte högt på min lista över filmer jag vill se igen. Alltså, den, den är bara... Plast. Det är bara yta. Den har inget som helst djupt. Det känns som att Guy Ritchie la ner jättemycket tid på att återskapa 60-talet. Men ingenting i handling eller stor eller tempo. Där faller den totalt platt. Så är det. Det enda jag tar med mig är musiken som jag lyssnar på ganska ofta faktiskt. Av Daniel Pemberton. Men känns det på något sätt inspirerad av Bond eller? Jo men det gör den Det gör den verkligen. Men inte på ett särskilt bra sätt. Nej det är väl just... Det som ni pratar om av det jag minns av filmen just det här att de försöker få till en slags Spionig 60-tals estetik Och sen alltså Filmen handlar ju väldigt kort Om att Henry Cavill spelar en brittisk agent Och Ar Armie Hammer spelar en rysk agent De båda slåss mot varandra I början av filmen, sen ungefär halvvärlds igenom Får de ett, objekt, får de ett sammanslagligt mål Så de tvinnas jobba tillsammans Och de åker runt i Europa Och gör grejer som jag inte kommer ihåg jag tror det var precis efter sammanslagningen som jag stängde av Ja, det är typ där man zonar ut Och det är väldigt tydligt att i alla fall Henry Cavillys karaktär ska vara väldigt bondsk Och det är väl kanske något indjoke med tanke på att han var väldigt nära att få rollen inför Casino Real Så det känns som att han går runt och har ett, en lång audition för att få spela Bond i framtiden Ja, jo, men så är det, det enda, Jag minns vilken stor hype det var just med den här filmen i Sverige för att Alice Vikander var med Just det. det. var ju typ en av de, de filmerna som jag. En av de första filmerna jag minns att jag såg den i som var riktigt stor. Hon, hon gör en bra insats till skillnad från bara två ja, faktiskt huvudrollerna <laughs> Huvud, ja Det var ju tänkt att eh, Tom Cruise skulle göra. Eh, Henry Cavills roll. från början, okej. Okay. Ja. Det är ju. Ja, jag vet inte. Det är, jag vet inte om det hade blivit bättre eller sämre, men det hade blivit mer intensitet i alla fall från Tom Cruise. Han ger alltid 110%. –Ja, eller hur? Hade han varit med 100 höjdare. hade han ju varit 110% som han –Exakt. Så är det. <laughs> <laughs> Nej. –Men jag blev nyfiken på dig, Rickard, som har sett tv-serien. –Ja, så alltså, grej jag har minnen av att jag har sett den på tv. Någon jag kan inte minnas riktigt när, eller hur, eller varför– men så har jag sett lite avsnitt på tv någon gång. Det, är, det kanske är 15 år sedan. Va fan vet Jag Jag vet inte. Vilken, vilken kanal skulle vilja visa den gamla svartvita serien? Jag vet inte. SVT 2 Nej, det är någon jävla. TV4, guld. Nej. TV4 Plus på eftermiddagarna för 10 år sedan. Ja, något sånt där. Nja. TV4, guld, möjligtvis. Ja, som visar Helgonet och grejer. Um, och det är en väldigt harmlös serie. Men det jag gjorde också var bara bara för att friska upp minnet så i Morse så tittade jag på första avsnittet. men nja, det är lite smått det är lite som helgonet. Det, är, det händer lite grejer som är kul men det är ett, inte ett sägande. Det som faktiskt är intressant är, är ju att det är en flämming som har hittat på namnet Napoleon Solo. Det är ett jävla bra namn tycker jag. Ja just det. Jag gillar det. Mm. mm. Eh, han fick jag vet inte exakt hur mycket han gjorde men det jag läste var att när den eh, när serien eller här pilotavsnittet lanserades då kallade de serien för Ian Flemmings Solo. Ja så. Eh, precis och sen kom ion när de skulle göra Goldfinger för det var det var 64 då kom Ion och sa att måste ni kalla den för en Solo? för vi har en film som heter Goldfinger här där finns det också en karaktär, karaktär som heter Solo så kan ni skippa det ja, okay. men jag vet inte det att, jag tror inte han hade så mycket mer att göra varför han fick frågan att hitta på ett namn det vet jag inte han kanske hittade på namnet Ankel också jag vet inte nej men det är en sån här typisk sexuell serie lite harmlös, lite småkul uh, han är ju rätt skön i och för sig de, eller han, dem, vad heter Robert Vaughn och oh, David McCallum yeah. David McCallum, classic uh -huh. uh, nej jag har inte så mycket mer att säga, det är lite som helgonet det är lite mysigt, uh -huh. det är lite svartvitt men om vi ska snacka ordentliga bondhyllningar så har det kommit två filmer de senaste åren, ja uh -huh. Kingsman, The Secret Service och The Golden Circle. Eh, och ja, jag tror väl alla vi har väl sett första i alla fall. Ja, ja och jag vill börja med att säga att jag har inte sedan dess, Sen jag såg den film för typ två år sedan, fått en så dålig reaktion av en film som jag fick då. Alltså jag ogillade den riktigt, riktigt starkt. Oj! Så, riktigt. Oj. Ja, jag är näst inte i den filmen Så, ja. Var, var, varför då? Alltså det har inte någonting att göra med att den inte gör nedbånd men det, det, det kan jag ha, för det, liksom, det görs ändå på ett roligt sätt jag däremot irriterar mig på så otroligt det är sättet den liksom bara tar för sig jag hatar scenen i kyrkan till exempel där de går in och mördar alla människor och visst det har ju en, en anledning till det, handlingen men som det framställs så är det att de mördar dem för att de är lite religiösa och det är det är oskyldra människor och jag brukar inte, brukar inte störa mig på att oskyldra människor dör på film just för att det är film. Men här gjordes det med som någon avsky för människor bara. Och sen är det så mycket stilistisk action som irriterar mig så otroligt. Och alla går runt den här filmen och känns typ berättigade att de gör filmen. Ja, det, är en, det är en otroligt hemsk swagger som den har. Som jag inte riktigt kan sätta ord på Men som jag, när jag såg filmen Jag tänkte bara, vad fan är det här? Är det här på riktigt? Så att rent skådespelningen gör väl en bra insats och Rent tekniskt så är den väl En helt okej okay film Men hur den är skriven och hur den är regisserad är, Det är typ med avsmak Jag tänker på filmen Det är jättesvårt att sätta ord Men det var bara en, en rejäl känsla fick när jag tittade på den Ja, du drar fram stora motorsågen alltså. Ja Ja, det var de värsta jag har hört Ja, verkligen jag tror aldrig jag aldrig har hört om såga Kingsman på det här sättet? Nej, faktiskt inte. Den är väl universellt hyllad liksom. Det känns väldigt mycket du att ogilla den. Ja. Så jag har med andra ord inte sett andra filmen och kommer inte heller göra det. Nej. Ja, Jag har inte heller sett andra filmen, trots att jag ändå gillade första filmen. Så att... mm. ja. Jag, jag tog dig den första filmen. Och eh, framförallt för att jag tycker att de var extremt skärmiga och roliga. Eh, jag tycker att de hade ju. Vad ska man säga, det som de nämner, just den scenen i kyrkan och den stilistiska action och lite, vad ska man säga, eh, chockvalue eh, chock på ett sätt. Men jag tycker att anledningen till att det funkar är just för att de gör med väldigt mycket skärm och glimten i ögat. Och det är väl det, om man ska komma in på, på andra filmen, som jag snart ska om så är det väl det som kanske inte funkar i den. Men det, jag tycker det funkar väldigt, väldigt bra i första filmen och jag gillar den här filmen. Väldigt mycket. Och jag har sett den flera, flera gånger efter jag såg den första gången. Ja, nej, jag tycker också att den är bra faktiskt. Och eh, jag tycker, tycker också för att det handlar ändå om bondhyllningar. Jag tycker även att hyllningarna till bond och de, eh, de referenserna de har till bond funkar också väldigt, väldigt bra. Det är inte bara att de går in och signerar på det på något sätt. Så de gör det väldigt bra ja men jag, det jag skriver under på det ja, allt du säger egentligen jag har, fakt jag har inte sett den när jag såg den på bio faktiskt så att minnet är inte superfärskt det, det, men det som jag minns av vad jag kände när jag såg den så var det just att, att det, det är bara det är bara ren och skär, skär liksom underhållning på, på, på, på ett väldigt skönt sätt det finns, finns inte så mycket djup här egentligen på det sättet. Men det, fan, det var en perfekt biofilm för mig just där och då. Eh, och just med liksom kopplingarna till 60 talsbond och ja, sådär. Ja, det är ju det mysigt att se. Ja, ju, mysigt, det är ju mysigt. senare kyrkan är inte mysig, men... Mm. <laughs> ja. ja den, den spelar ju också väldigt mycket på omvärldens förväntningar på en brittisk... Ja, men, vad ska man säga, brittisk agent nästan. Och det blir ju ännu mer tydligare i andra filmen när man börjar driva med amerikaner att det, det ska vara väldigt mycket driva med, med bilden av, av ja, men, respektive nationalitet på något sätt. Ja. Och ja, men, jag, jag gillar det. Jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag tyckte också att den var bra för jag såg ju. Jag har sett båda på Bio faktiskt. Jag tyckte första var vassare om jag ska vara helt ärlig. Ja. Första är riktigt, riktigt vass mm. Jag gillar också skämtet de drar med McDonalds När de har produktplacering med Så lägger de bara det rätt i alltså, nu ska vi checka. Så drar de upp en så här, middagsvagn Med bara McDonalds över hela det är så här, det är, de försöker inte dölja utan de kör bara rakt av Jag tycker det är, det är sjukt härligt De, de driver ju i stort sett med att de, har, att de gör en produktplacering Exakt, exakt. det är så man ska göra produktplacering tycker jag Det är så, här, fuck det här, vi har det här med <laughs> Kul, typ Skä, Exakt. Skämta om att de gör det, det är fantastiskt Ja, exakt Det är inte som att Donken behöver produktplacering heller Så det, det kan de göra Men andra filmen mm. Där känns det som att vad ska man säga det, det som mycket var Kingsmen och som gjorde att man gillade drog de upp ett snäpp till och det blev bara för mycket av exakt allting. Och det, det känns de hade så extremt mycket idéer känns som på vad de ville göra att men, vi ska ha en sån scen, vi ska ha en sån scen och det här och, och jag har en jättebra idé på en actionsekvens som vi kan med. Mm. Och amen, jag har en jättebra idé här och så när jag tittar på filmen så känns det som att det är ungefär som att se en fotbollsmatch som bara består av hörnor och frisparkar. Det finns inget flyt överhuvudtaget i filmen. Den andas inte överhuvudtaget. Det är bara massa idéer och grejer som händer som det är helt uppenbart. Vi måste få in det här och jag har en jättebra idé till det här. Och så vill de försöka få in allting. Och jag måste säga det vävs ju väldigt bra in i manus. Så Det är inte som ett The World's Not Enough problem där om vi har för lite action om vi slänger in en actionsekvens som inte betyder något. Det är bara det att det är för mycket hela tiden. och Inte för mycket action, men för mycket det kan vara gadgets. Man vet, någon kill kläckte någonting på ett manusmöte om den här gadgeten, den kan vi slänga slänga in. Och så slängde de in den. Och så var det ingen som sa nej, att nej, men nu räcker det. Så det blev bara för mycket av exakt allt. Mm. Och just där chockvägjande grejen tycker jag väl inte heller funkar riktigt lika bra heller. Det är... Nej, jag väntar. Jag tycker... och den, den har ju manus, alltså hål i manus som är lika stora som Grand Canyon. Ja. Så det är ju och den är den är, oh, den är alldeles för lång. Och det är ju problem problemet att de försökte slänga in för mycket. Den är 220, första filmen är 210. Och då ska de introducera alla karaktärer, introducera organisationen. Här är den två timmar och 20 minuter och uppdraget börjar i stort sett minut 1. Den är alldeles för lång. Den, den, den känns som tre timmar. Så Men jag tror att gillar man första filmen och den humorn och den typen av skärmen så kommer man säkert uppskatta andra filmen men kanske inte gillar den lika mycket. För jag, jag tycker första filmen är klart mycket bättre. Andra filmen kommer jag nog inte säga om. Nej. Men jag kommer nog fortsätta att se första Kingsman-filmen framöver. Men det känns som att det finns ändå... Vissa scener och vissa hyllningar i, i Golden Circle som, som ändå är bra. Bilen som kör under vatten till exempel och ja. sådana saker. Det, är liksom, det, det finns ju korn av det till exempel när de slåss i linbanan till exempel. Som sedan svingas iväg som jävla katapult. Det är så jävla over the top så det finns inte. Ja. Men det är, lite, det är lite småroligt faktiskt. Ja, faktiskt ja men under vattensbilen det är den mest uppenbara... Uppenbara på en i, i, i någon av filmerna Exakt, och det är en taxi liksom Inte någon snygg sportbil ja. eller något Utan det blir en <laughs> London-taxi liksom ja. äh, det är bra Kommer det komma en tredje? Ja, det är på gång yes, okay. vi har, Och vi har e, svenska skådespelare med Flera stycken Oj. Vilka då? Det var ju dels hon som var med i första filmen Som spelar kronprinsessan ja, just det. Som får en betydligt större roll i andra filmen Sen är ju eh, faktiskt Lina Endre med och sen så är ju eh, Björn Granat med i hans absolut sista filmroll. Oj, va? Det är så sjukt. I tvåan menar ni då, eller? Ja, i två. Uh -huh. Så det är tre svenska skådsträmmar. Ja, det är schysst. De har ju en scen som, är, som väl ska vara på, uh, uh, de säger bara Royal Palace, men uh, Stockholms slott. Uh -huh. de, försöker, de har en scen och så kom Slott Och det är lite andra, andra grejer Ja men han är med i två eller tre scener tror jag Björn Grönat Det var en av mina favoritscener i hela Golden Circle När de sitter och har kungamiddag med kungen och drottningen alltså. Och han, han känns extremt lite så som vår kung är Han sitter och liksom försöker ställa honom mot väggen när man ställer svåra frågor Ja men hur vad, vad ser du på ekonomin i Indien? Ja exakt exakt Ja jag tycker det är bra Ja ja, oh, oh, det var Sundsborg är alltså drottningen Yes Ja oh. Ja oh. uh, Vi får också ett kungabröllop i slutet Vilket också känns ä, lite konstigt Och de zoomar in på det svenska Svenska ä, statsvapnet Va? <h> <h> <h> Jaha den övergång, precis slut på filmen Så zoomar de in på svenska stadsvapnet På en typ flagga som hänger i kyrkan När de mifter sig, och så är en övergång till Så blir det ett annat vapenövergång till nästa scen mm. Så det är väldigt mycket Svensk, svensk koppling i den filmen ja. De pratar ju svenska Så det, är, det gör de ju redan i första filmen i och för sig Blir jag sugen att se den av den anledningen I skillnad från bondfilmerna som aldrig har rört Sverige Nej, inte med tång jag ser hon. Rasvin, förutom John Gardner Ja, <laughs> oh, exakt. Uh, det får ni veta i nästa avsnitt Cliffhanger Men har vi några flera hyllningar Som har Ni har kommit på en podden Nej, Nej. Fan, Det känns rätt heltäckande Nej. Fem decennium eller vad är det Och då har vi inte ens rört Vid Mission Impossible och Jason Bourne För de har vi tänkt ta en egen podd Någon gång framöver Ja, Någon gång framöver Ja. Jag tror vi ska försöka pumpa ur oss lite mera renodlade bondpoddar framöver. Ja, det har varit mycket... Mm. ja Men det är kul! <laughs> det har varit mycket... Mycket, <laughs> mycket, mycket sidospår. Ja. ja. ja. <laughs> Men då tar vi och stänger igen hyllningsfilen och... Ja. Blickar mm. framåt. Ja. Som sagt, det ska bli lite mer bondinriktat framöver. Och vi... Det kommer ju en ny, ny bondbok snart. Så vi kommer väl att slänga upp ett par bokpoddar framöver. Ja, precis. Som jag vet att Ricka är väldigt taggad över. Yes. Nej, men vi tänkte så här att eh, i och med att det kommer 28 maj- så kommer Anthony Horowitz andra eh, bok som vi har pratat om. Så tänkte vi att... Vi har ju pratat om Ian Flemings alla böcker. Vi har pratat om Colonel Sun till och med. Eh, och så tänkte vi att nu gör vi en liten drive- och slänger ur oss två stycken bokavsnitt med de efterföljande författarna innan vi landar i Anthony Horowitz värld när den boken väl dimper ner. Så det kommer bli mycket bokbond senare i vår. Uppblandat med lite annat för att, inte, för att vi inte ska tappa alla lyssnare vi har Men, <laughs> För att ni inte ska tappa mig helt enkelt Så gillar ni inte, är ni inte så intresserade av böckerna så kommer även andra poddar framöver Ja, mm. och det blir ju väldigt speciellt, nästa avsnitt blir ju en John Gardner-special Och då är vi starkt decimerade i numerären, kan man ju lugnt säga <laughs> Vi får se vilka som dyker upp Helt enkelt <laughs> Ja lite så Det är bra att ni mixar upp så att jag, jag kan komma tillbaka i alla fall Så det inte tar två år innan jag är tillbaka liksom. Nej lite så Förhoppningsvis är du tillbaka och frisk Om två poddar eller vad det nu blir När du är tillbaka än. Ja, exakt. Så du får ta ett litet mini-avsked till de lyssnarna Ja faktiskt Ännu, längre, men ännu mer ska jag prata nu när vi säger hej då. <laughs> jag ser faktiskt, jag ser, måste säga det, jag ser jäkligt mycket fram emot en ny bonbok och kunna gåta ner sig i den och podda om den. Mm. Gör en så här riktig, riktig recensionspodd över någonting nytt som har kommit. Ja. Mm. Planerar du på att läsa den, Otto? När den kommer Eh, ja, när man har den. Jag vet inte faktiskt. Jag, jag, har ingen, jag har ingen aning. Jag måste först läsa de 360 böckerna jag har kvar i serien. Ja. Nej men jag, jag, någon ska jag nog läsa den faktiskt. Fast den nu spelar sig innan Casino Royale så det finns ju en koppling till böckerna du har läst. Eller vad? Ja det är, sant, det är sant, men det känns som att du ska läsa Horowitz så vill jag nog läsa alla i så fall. Men ni vet ju säkert bättre vilka man ska läsa och vilka man ska skippa. Det får du lära dig i nästa podd. Ja, jag ska lyssna i alla fall. Eller kommer du göra det när, det snart är, när vi snackar på böckerna? Du lyssnar ju, sätter igång tre timmars avsnittet och du lyssnar inte en sekund. Ja, exakt, jag lyssnar på avsnittet men jag kommer inte vara delaktig. Åh oh, herregud, det blir ju en mastig podd här alltså. Jag... orkar man prata om mer? Nej, ja orkar inte. Nej, eller vad vill du, vad vill du säga? Ja, jag vill säga tack till Thomas Drug och Anders Fred till att börja med. Ja. Tack till Anton Tander, som också var med oss i helgen som... Ni som följer oss på sociala medier såg i vår lilla påskällsning som vill upp. Och jag vill tacka Alvedon som eh, tog med igenom den här podden eh, Och eh, tacka alla lyssnare. Jättekul att ni lyssnar. Ha det bra, tjingeling Oj, det gick fort. Nu bara 8, nu vill jag inte vara med längre. Då säger jag, vi hörs om två veckor så får ni ha det så. Har ha det jättebra så länge. Ja glad glad post köra på säga, men det är inte post när jag har sånt här så struntar i det har det bra Hejdå. <laughs> hej då hej